Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Dualo, dualo, dualo, dualo, dualo. Dámy a pánové, dobrý večer. Všechny vás srdečně zdravím. Zdravím vás, moje jméno je Petr Žantovský. kteří nás posloucháte, tak už víte, že tu a tam se stává, že když Pán velkomožný, nejvyšší šéf slobodného vysílača, majitel, ředitel a to všechno dohromady a báječný chlapec Boris Koroní má nějaké povinnosti, tak tu a tam zbyde moderování na dualogu na mě. To je i dnešní případ, <hým> takže si dovolím i jeho jménem vás všechny pozdravit a jsem rád, že tady jsme všichni na tom správném signálu. A, a že si budeme dneska povídat, tak jako obvykle v dialogu, e, o událostech, které zajímají zejména tedy občany České republiky, ale avšak nikoli jenom, protože, jak víme, my jsme sice od sebe se Slovenskou republikou už další čas e, jaksi odděleni e, geopoliticky, avšak. Avšak máme společnou minulost, historii, kulturu. Spoustu i vnitropolitických problémů sdílíme. Sdílíme společně i báječné členství v Evropské unii, z čehož máme obě republiky jistě vynikající radost. Takže možná to zajímá, nebo určitě to zajímá i některé posluchače na Slovensku. Takže všichni prosím pěkně vítejte. Dnešní pořád bude mít Takového, řekl bych, tradičního hosta, kterýho se mi povede ulovit vždycky jenom jednou za čas, protože je poměrně velmi vytížený, ale já uh, ho tady vždycky já to vítám, protože je to člověk, se kterým jsme to dělali několik let sou, soustavně, jako každý druhý čtvrtek, měsíci a to je, to je Stanislav Novotný. Stando, jestli si slyšet a jestli já slyšet u tebe, tak se prosím ozve. Slyším tě a jako ano, hlásím se, byl jsem odchycen, uloven, jak říkáš, a hlásím se ke společnému dílu, takže dobrý večer, vážení Petře, dobrý večer, vážení posluchači svobodného vysílače. Věřím, že se budeme, nebo budeme se snažit určitě, abychom nesklamali, protože vy jste věrní posluchači a, a jste tou opravdu solí země, protože je jasné, že bez svobodného vysílače by například jaksi v našich společných mediálních dějinách. Nevznikla prostě jako taková svoboda eh, myšlení, která možná eh, a vlastně svobodného projevu, která možná začne opět rozkvétat. Doufejme. Tak já myslím, že na Slovensku už eh, ty první výhonky zažívají, eh, protože si zvolili vádu, kterou chtěli. A ne, která jim byla nediktována, i když samozřejmě každá váda má své mouchy, ale prostě to mě, není na mě, abych to posuzoval. My jsme si také zvolili nějakou vládu v a, a jsme zvědavili, co z ní vypadne. ostatně dneska žijeme v absolutně e, aktuálním situaci, kdy se v parlamentu vyjadřuje e, důvěra té nové vládě, která je složena z naprosto opačných stran, než byla dosávadní koalice, to znamená z savadních e, opozičníků ANO, SPD a motoristů sobě, takže o tom se také budeme dneska bavit. Budeme se bavit o tom, jak ta vláda vzniká, jakým způsobem, jaké peripetie zazvívala v komunikaci s panem prezidentem Pavlem, který, který do toho vstupoval velice aktivisticky, a teda, a Což může být dokonce i poučné pro naše slovenské přátelé, protože je, konec konců e, i tam se samozřejmě dějí různé. Přesmyky a nedorozumění, takže se pojďme se na, poučovat zájemně. To si myslím, že je vždycky užitečné. No a teďkon je mojí uh, radosnou povinností přivítat uh, v banské bistrici ve studiu pana Spišiaka, který nás poinformuje, kam toho, že teda bude taká a prožije s náma uh, ty dvě hodinky a pustí nám muziku a všechny ty další věci tak nás poinformuje, nebo vás posluchače, eh, jaké, jaká jsou vaše práva, nikoli povinnosti, to znamená, když budete mít nějaký příspěvek, poukaz, nějaký, eh, co já vím, podotek, otázku, tak máte nějaké možnosti a ty vám řekne pán Spišiak. Dobrý večer. Telefónne číslo do štúdia 048-381-0101 pre mimoslovenských poslucháčov plus 421. E-mail do štúdia studiozaviná.slobodnyvysielaš.sk a zelené tlačítko na našej stránke slobodnyvysielaš.sk Děkuji panu Spišiakovi a je, jako vždycky na úvod mám takovou povinnost, protože tady vybírám zpravidla muziku k tomu vysílání. tak jsem si dneska vybral uh, takovýho zvláštního hudebníka. Já už jsme ho tady taky kdysi hráli, uh, ale to už je dost dávno. Uh, Teď jsem od něj dostal uh, několik nových nahrávek, velmi aktuálních a v kontextu s tím, co si budeme dneska povídat, se docela hodících. <hýk> Jedná se o Dana Šustrá, šéfa a zakladatela kapely Tichá dohoda kterou znají určitě mnozí v Česku. Nevím, do jaké míry na Slovensku. Pokud, pokud ne, tak bych dokonce různým takovým těm manažerům a pozadatelům tu kapelu doporučil, protože si myslím, že nejenom je zajímavá hudebně, ale je zajímavá i textově a říká věci, které se normálně v tomto druhu hudby netýkají. A to je také důvod, proč jsem si dneska vybral čtyři písničky. Uh, takže Tichová dohoda, respektive Dan Schuster on má takový svůj solový projekt, který mu říká Old Shootrend. A uh, na, tomto, na tomto solovým projektu teď vyprodukoval dvě fungonové písničky, a to si dáme dneska. Mimo jiné, já jako první, eh, ta písnička se jmenuje Volební blues. Já si myslím, že to samo, ten název je samonosný a že se nám hodí do toho našeho tématu. Eh, ono v ní je jako spousta ironie a spousta nacázky a spousta metafory, takže vám může připadat, že je vlastně taková je jednoduchá, ale když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že vlastně něco podobného trošku pociťujete i sami, zase za, ze svých zkušeností. Jinak autorem hudby té písničky je Bob Dylan, a autorem textu je Daniel Šostr. Takže pojďme na volební blues. deno ma ole poru wolęśmy ma ole poru wolęśmy ma ten pański se to strasznie líbí Uchážou se ako chyby, kde tam máme ruchou, řekne, byl to fór. A nebudu volit pepu už víc, no ma. A nebudu volit vencu už nikdy, no ma. A nebudu volit vencu už víc, no more. Lidem se to strašne líbí, jenže všechny jeho sliby ukážou se ako chyby. Ven sa mám, rukou, řekne, byl to tvoľad. Ja volit vencu už víc, no more. Ja volit, ani už nikdy, no more. to strašne líbí, že všechny její sbeby ucházejou se jako chyby a ona jenom má rukou ruko proto To byl, prosím, Dan Schuster, jeho projekt Odšutrend a Dylanova písnička, která ze 70. let je známa každému Dylannistovi. Tohle to je nová verze, která si myslím, že je velice aktuální pro naši politickou situaci a obecně občanskou situaci. Já bych teď jako asi udělal první kop na standu, protože Pokud si poslouchal ten text, je jednoduchý vlastně, až bych řekl takový jako jednoduše pitoeskní dává naroveně trošku všechny ty subjekty, strany, sliby a všechny ty a to sliby a jejich neplnění, pochopitelně. Tak povídejme mi a našim posluchačům hlavně, s jakými pocity si vnímal to skládání nové koalice, výsledek voleb a jestli si od toho něco sliboval. To je podstatné. No, tak upřímně řečeno, až zas tak moc ne. A když ty bych se vrátil k tomu Danovi Šustrovi, ty jsi mě s ním seznámil, je to báječný chlap a kromě toho Big Beatu jsem zjistil, že třeba eh, organizuje někdy třeba nějaký dětský sbor, který se snaží jaksi eh, um, vést po jakési vlastenecké linii, eh, takže dělá spoustu takých věcí, které nejsou tak veřejně známé a moc se mi to líbí, že, že ten člověk jako se věruje vlastně v duchu takového toho hesla think globally, act local, it, má, že myslí sice, ale pak se vrátí domů a udělí něco v tom svém bydlišti třeba, tak jako Dan se mi moc líbí a když tady teď se rovnal ta jména, tak jsem se snažil nějak dešifrovat, jako Franta jsem neviděl úplně koho bych tam přiřadil z těch politiků, Áňa taky ne, ale Pepa a Venca už jo, že jo. No. Tak Venci jsme nějaké měli, nebyl jsem z nich úplně nadšen a Pepa Pepa si myslím, ale že ten by toho by mohlo ještě v nějaké, nějaké písni vypíchnout, protože Pepu máme na hradě a Pepa by si zasloužil právě při, tom, při té tvorbě té koalice větší pozornost a hodně velkou pozornost teda. Takže jaký, jak, co jsem o tom očekával, ne až zas tak moc velké posuny, upřímně řečeno, vždycky v těchto volbách si spíš myslím, že pokud něčemu jde tak to bude mírný pokrok mezi zákona Haškovský, tak zatím jsme toho ještě tolik neviděli. Spoustu soubojů, jak samozřejmě verbálních, postojových, ale bylo by dobré, aby se přešlo teda k nějakým činům. Takže jsem samozřejmě rád, že se, se třásla ta děsivá koalice předchozí, žel, ta, Fialova, ta Fialova banda. No uvidíme, co z tohohle vzejde. Byl jsem rád, že Andrej Babiš šel teda na tu koalici se stranami, se kterými původně asi tak úplně jít do koalice nechtěl, protože si myslím, že by mu daleko více vyhovalo, kdyby to bylo takové mainstreamovější a kdyby se dalo třeba něco vytvořit s ODSkou a podobně. Nicméně nakonec do toho šel, i k, vzhledem, i k té retorice předvolební alespoň tolik se neodlišoval tedy při tom skládání té koalice od toho, co říkal, ale jak říkám, musíme si počkat ještě teda na nějaké činy, tak mě zaujalo samozřejmě celé to, celé to točení se kolem hradu zejména, protože když člověk viděl ty staré harcovníky, jak zase nastoupili, aby tedy rozbili, co mohli, to znamená, myslím teď, mám teď na myslím dvojici, hrychecký Pithard a teď nás poučovali tedy a poučovali hradní stráž Petra Koláře a Petra Pavla, jak to teda udělat, aby jsme se zbavili z toho těch svobodných voleb, v podstatě, že aby jsme je obešli nějak, abychom to jakož enigmaticky předjímal soudruh Pithard třeba před půl druhým měsícem, ono to ještě všechno bude jinak, tak aby, aby vlastně nám připravili jiný povolební osud, než který byl namalován v těch volbách. To mě na tom velmi zaujalo samozřejmě ta, potom ta podřízenost Petra Pavla tomu svému diktátorskému týmu a těmto lidem, kterým, kterým on musí podlíhat, protože samozřejmě sám nic nevymyslí a nemá v podstatě na tom hladě ani co dělat, nesvědcuje korát trůn českých králů a takže celé ty tanečky kolem něho. No potom nakonec teda se něco sestavilo, samozřejmě Petr Pavel chtěl alespoň v něčem vyniknout a tak mu to bylo alespoň nadiktováno, tak přes motoristy a přes Turka byl veden ten laciný, laciný boj, že tedy se pokusil tímto způsobem alespoň narušit to sestavování koalice. To bylo prostě jako, až jako úsměvné, protože on tady neustále vystupuje jakási, jako jakási morální autorita. Mimochodem tady Petře prostě se my si musíme zamyslet nad tím, ale chtělo by to opravdu velmi rozebírat mediálně, jak je možné, že se tady objevuje argumentace, na kterou slyší vlastně takový ti lidé, kteří se tváří, že jsou velcí antikomunisté, že Petr Pavel si něco odpracoval, takže jestli tomu správně rozumím, aby si se stal kriteriální osobou, morální autoritu, která bude, dělat, která bude arbitrovat jak tu, v té společnosti, tak vlastně musíš za každého režimu dělat kariéru. Jo, to je vlastně ten, to je asi pravděpodobně to, to hlavní kritérium toho odpracování si, to znamená, že vždycky najdeš prostě ty správné útroby, do kterých se dostaneš zezadu. A tohle je tady, prosím, vystavováno, kde, kým, jak si, že... Petr Pavel si něco odpracoval. No, já myslím, že to je vůbec ta největší hamba, která se vždy objevila na tom prezidentském stolci, protože třeba komunisti měli nějakou svou politiku, tak tam měli svoje lidi a mělo to nějakou svou logiku, protože to vycházelo z toho minulého režimu a jeho představ. Pak tady byly nějakí tři prezidenti mnohokrát již popsalí a teď najednou přijde prostě taková poklesnost. prostě člověk, který si to opracoval, že odpracoval tím, že za každého režimuje za každou cenu kariéristou a ještě navíc na to nejenom že morálně, ale samozřejmě intelektuálně nemá a je to už jenom loutka, kterou se nám vysmívají. No tak to mě zaujalo na tom sestavování té koalice, že něco takového je nám zde dáváno za vzor a, a jako se res, máme respektovat, jak si do toho, toho člověka nechápu vůbec, že ta média mají takovou moc, že, že, že, že ti lidé papouškují takové nesmí. Smysly. tak to jenom na začátek toho sestavování pak můžeme rozebrat právě ty detaily a ty detaily mě docela zajímají to znamená ten další postup který se před námi rýsuje ty si něco říkal, jako my jsme se moc nebavili, o čem si vlastně dnes budeme povídat, ale že by to chtělo se trošku bavit o nějakých perspektivách. No, no, tak pojďme se potom bavit tedy o tom, jak vlastně ta koalice může dlouho vydržet, nakolik je to míněno vážně a co by bylo zapotřebí také, aby dejme tomu se opravdu něco reálného stalo a aby nesli také ti lidé odpovědnost za svoje slova, která tady Franta Pepa Vence a Áňa Jak si e, před volbami e, nám tady sdělovali, e, nakolik prostě, jak si je to reálné, že se skutečně stane něco, něco, alespoň něco, alespoň třeba 10, 20% z toho, co se slibovalo, třeba, že budu, e, bude zařídit toto financování politických e, ziskovek, e, to by bylo velmi rád, kdyby třeba něco málo, alespoň. Jo, samozřejmě ta republika je v takovém stavu, že by toho bylo třeba strašně moc, ale e, jo, buďme realisté a chtějme, ale aspoň něco. Tak. A děkuju, děkuju za ta slova. Já bych to vzal per partez trošku. E, vzal bych tě pár má za slovo. E, zaujala mě zmínka o tom, jak si to Pepa odpracoval. E, Petr Pává samozřejmě pro naše posluchače. E, to odpracoval mě přijde jako nejzábavnější v loskule posledních asi dvou let nebo tří skoro, co je ve funkci a je to, je to samozřejmě taková, taková vějíčka, taková jako, když ten lovec jde na toho jelena a teď tam troubí do takové té malé věci a snaží se v něm vyvolat emoci, že prostě tam je někde na blízku srná, že je třeba uh, se tím směrem vydat. A je to prostě jako na, na tu mužku, je to na, ten, na tu flintu. Je to, je to uh, podvod. Naprostý, jednoznačný. Pepa si nic neodpracoval. Pepa jenom převelk kabát včas. Uh, stal se lampasákem severatlantické, severoatlantické kamer té aliance a, a jenom, jenom vlastně z špeha, který je vyškolen pro boj s imperialismem, tak se stal svou imperialismu, téhož imperialismu amerického tedy. To, to je třeba vědět. Mně to, to přijde, já jsem se nad tím zamýšlel vždycky už od okamžiku, kdy on e, nastoupil veden na špagátkách panem Kolářem a jeho, jeho loutkovodíči, tedy konátovými z Ameriky, tak, tak nastoupil do toho, do toho volebního boje za boje, jak zpívali oskovece Varych, a klád, že to bylo babičce Mary a to bylo docela poctivé, tohle proctivé nebylo. A mh, říkal jsem si sakra, jak by asi reagovala německá společnost někdy v roce, řekněme, co já vím, 70, 80, kdyby no, tam, 80 kdyby, kdyby tam byl někdo z AB. No. Přesně, kdyby tam nastoupil někdo e, z, z německých braných sil, e, z Gestapa, z Sichristianů nebo z jakýchkoliv podobných CSS, pochopitelně ze všech těch složek ozbrojených, které měli na cestě. K dispozici. To by asi neobstálo. Neobstálo by to dokonce ani v tom Německu, které je v tomto směru eh, velice rozporupené, protože oni tam těm svým studentům žákům neustále sugerují tu historickou vinu. Ale vedle toho říkají, my nesmíme tady povolit tohle a tamhle to, a že zakážeme, nedovolíme jim eh, kandidovat. To je teď ta akce, paní ministrině eh, Bigový, nebo jak se jmenuje. A ty, ty, to jsou, to jsou takové od zdí ke zdi zmi, jak se oškově říká. Nicméně ta společnost by se s tím nevyrovnal. My jsme to snědli i s Naviákem. Takže Pepa se vyrovnal, odpracoval si a teď může, teď může se odvávat na morálku. To mně přijde jako naprostá nemravnost, zejména když on se teda neustále připodobně k tomu Václavu Havlovi, tak si myslím, že ten Havel se chudák obrací v hrobečku na hrádečku opravdu intenzivně, protože Navzdory tomu, že jsem nebyl nikdy jeho fanoušek, tak si myslím, že ani tohle by nebylo úplně pod jeho, že by mu to nešlo do nosu. A když se, když se snažím se podívat, a to se vracíme teda o nějakou dobu zpátky, ale ono to s tím souvisí. Napříčenou vítězství Pepy prezidentský oblast, ne, tak to samozřejmě ta příčina byla jednoduchá, to byl anti-Babiš. To jako základní problém byl v tom, že Andrej Babiš se neudržel na, na otěžích a kandidoval. Já mu to neupírám, má na to právo, každý na to má právo, ale bylo to samozřejmě od prvního okamžiku beznadějný a každý rozumí člověk to věděl. Kdyby tam posadil místo sebe šilerku nebo havlíčka nebo co já vím, Dědu Mráze je to úplně jedno, když by kandidoval za ano, ale on jako Babiš e, samozřejmě vyvolal strašnou odezvu v našich mainstreamových médiích a oni, ta média, ona e, vytvořila tu trajektorii pro vítězného Pepu. Takže jako k tomu bych se vrátil, protože tato média se vlastně chovají do dneška stále. Stále stejně. E, nabumrávají samozřejmě jakoukoliv integritu té stávající vítězné koalice, naborávají e, budoucnostné koalice a já teď, ty te jsi mluvil o odpovědnosti, to je strašně důležité slovo. E, já bych tě zkusil vyspovídat z toho, jestli nebo jak vidíš budoucnost této koalice, ona tu, ona tu důvěru samozřejmě získá nebo získává, e, má smičkou převahu ve sněmovně, takže to je jenom technická věc. A jenom vydržet ty žvázky těch pirátů a těch dalších lidí, ale, ale e, jak trošku si to naznačil náznakem, že to nemusí být úplně nejpevnější svazek na světě. Tak co s tím myslel? No, myslel jsem tím to, že Babiš zase na druhou stranu chce vládnout pohodlně. A protože to, co říká SPD, nebo to, co teď předvedl Okamura, a naprosto správně, že to předvedl v tom svém novročním projevu, tak je pro něho příliš provokativní a on by to potřeboval nějakým způsobem celé uhladit a vůbec se tím nezaobírat. Ale na druhou stranu, když se SPD speciálně a o motoristech ani nemluví, nebo ty můžeme rozebrat úplně extra, když se nebudou výrazně profilovat, e, tak e, skončí, protože to e, ano, umí, a Babiš to umí opravdu e, vlastně vyhladit ty strany, z e, které s ním jdou do Holportu, vždyť se na osud sociální e, demokracie třeba a celé řady dalších. E, to znamená, on to umí vysát docela dobře a tady jde o to teď, aby, aby ty strany vydržely, ale zároveň Protože je to do určité míry nepříjemné pro Andreje Babiše, protože by chtěl mít takový klid na práci taky, tak on to musí nějakým způsobem absorbovat, anebo se poté, až se mu to bude hodit, s nimi rozvést. A tady si myslím, že je to nebezpečí, protože je vidět, že ta aktivita na té druhé straně, jak je přesně nazývat, jako tyhle ty všechny liptardy a ty lidi, kteří se nějakým způsobem hlásí do toho hlavního proudu, ať už jsou navázaní jakýmkoliv způsobem ve na zahraniční různé loutkovodiče, tak vytváří už dneska jaký si nový prostor. Třeba Kuba zakládá nějaký si derivát ODS samozřejmě s tím, že mají s Andrejem Babišem velmi dobré vztahy a proč ne, to dá třeba jednoho dne dohromady. Někteří by to zase přivítali, asi nám hodně napoví kongres ODS, kdo tedy vlastně se stane předsedou nebo jakým způsobem to bude schopen potom ukormidlit. To znamená, jestli teda ten Kubka nebo ten nějaký, nějaká, nějaká ta alternativa z tam, která se hlásí a tak dále. No, tady jde o to prostě, aby, aby se tak trošku přinutil ten Andrej k tomu, že některá, některá ta vzetí nebo alespoň ty sliby, které padly i z jeho strany a i ze strany těch radikálnějších stran, aby prostě byla, byla aby ty sliby byly splněny. A těm zase menším stranám nezbývá než, protože i SPD ztratila, přestože naprosto správně se malé strany součily do jednoho teda celku v podstatě pod SPD, pod praportomia prapor Okamury, ale musí vytrvat a musí stát si na svém, což samozřejmě představuje zároveň to nebezpečí, že se to jednoho dne může roztrnout. Všichni víme, že tady samozřejmě se bude také hlasovat o to vydání Andreje Babiše, které s tímu stíhání o vydání, Tomě a Komury to vytváří do určité míry. Také jakousi vazbu e, mezi nimi pevnou, ale zároveň e, prostě samozřejmě v okamžiku, když se nevydá, tak zase se můžou, mohou síly e, přeskupit. No tak e, z tohoto pohledu prostě mám určité obavy, e, že, se to, že, že, že se může potom zase e, jak si, e, vytvořit koalice nová uprostřed třeba nebo během roku, e, že může dojít k nějaké změně tak mě z toho vyplývá to, že my bychom se měli ale snažit novinářsky doporučovat nějaký druh chování, to znamená daleko výrazněji se profilovat v těch malých stranách koaličních. Tak máme tady motoristy, motoristé se hlásí nejvíce k tomu svému boji proti Green Dealu. No a to je velmi důležité. Skutečně něčeho se pokusit docílit, bez ohledu na to, že prezident nechce dělat tedy ten ministerský posto, post, eh, post eh, Turkovi, tak eh, Turek Vymysleli si teď nějakou obezličku, že teda bude jakýmsi zmocněcem, já úplně těch tomu množství zmocněců, když se tak dívám na to usnesení z 12. ledna, na to usnesení vlády, tak moc nefandím, protože jenom ti zmocněci, třeba, kteří budou na úřadu vlády, ono se to pak nedá řídit. Ten premiér nemůže řídit takové množství lidí a trošku si pak ti zmocněci dělají, co chtějí, známe to o vzmocněce pro lidská práva, všechny ty rady různé a pro vědu výzkum. A, a menšiny a tak dále, že? tak on to má takový svůj vlastní život, protože samozřejmě není v silách prezidenta, aby to všechno uřídil. Ehm, měl by mít jako spíše pomocníky pro koordinaci ministerstv, tak na těch ministerstvech by měly být i lidé, kteří budou za něco velmi konkrétně odpovídat, měl by mít trochu vhled samozřejmě do těch ministerstv, od, to, od toho slouží ten úřad e, vlády, ale to už jsem se spustil do té, do té státně správní e, polohy, ale e, ono to s tím souvisí. Takže e, my tady máme <hým> dneska nějakého, nějakého Filipa Turka, který dostal pozici na nějakou smluvní, jakousi, e, e, ale může ji využít. Je to, je to taková určitá demonstrace toho, že se e, nebude tomu protiústavnímu e, chování e, chování prezidenta republiky. E, a měli by teď ti e, e, motoristé dokázat, že to je hlavní téma, je silné. že, že Pro ně. Že, že ho budou držet. Zatím jsem byl ale svědkem toho, že Macinka na tom poli mezinárodní politiky, kde také to vypadalo, že, že budou e, trošku výraznější motoristé, tak zcela ustoupil a stal se takovým tím opravdu mainstreamovým ministrem, nebo ministrem tedy s mainstreamovými názory, tak lavírující, to moc neprospěje té koalici. Já jsem přesvědčil, že té koalici prospěje opravdu trošku radikálnější a zásadní jednání, že se budou držet stát za svým. Proto se mi líbila je. pozice Tomia Okamury, který vystoupil s tím, že teda prostě tak a tak je to s Ukrajinou a, a hotovo a dál se o tom nebavme, nebo se bavme, naopak rozkrejme teda takové ty kauze, jako byly vrpětice a celý ten podvod a ta lež, která se tady celou tu dobu prezentovala, což je samozřejmě zase nepříjemné Andrej Babišovi, ale bylo by dobré alespoň v něčem si občas nasypat popel na hlavu, ale musí ty dvě malé strany předvést to, že si stojí za svým, že se nenechají zválcovat jenom nějakými, nějakými výplatami, jako, jako nějakou, nějakou pozicí, která je velmi formální, protože potom přijdou zcela i u tu pozici politickou, přijdou o podporu voličů, no a to je to co, to, co o čem jsem chtěl mluvit, že je důležité, aby se postavili skutečně výrazně do čela těch svých proudů, aby získali zpátky ty ztracené voliče, protože SPD skutečně ztratila, což je samozřejmě pro, pro Tomia a například je to velmi náročné, protože on ještě oproti motoristům má tam <hý> samozřejmě výrazné osobnosti, které se tam dostaly s těmi malými stranami a ty samozřejmě se jen tak nedají, a, ale je důležité prostě, aby tohle si uměl uřídit. Tam by bylo důležité prostě, aby, aby nějakým způsobem se sehráli trochu jako tým a jeli prostě v těch, tvrdě v těch svých tématech která prosazovaly eh, před eh, volbami. Takže eh, to je to, co asi si myslím já, že by se mělo dít. A když se to nebude dít, tak si myslím, že za prvé bude dostracena eh, to všechno, co očekáváme nebo co bychom rádi, jak já říkám, alespoň těch 10%, eh, že bychom rádi zažili při té změně eh, vlády. A, a nebo se může také stát, že, eh, že samozřejmě, když nebudou výrazně, i tak se může změnit ta koalice. Když budou hodně výrazní, Andrej bude ještě více e, dumat o tom, e, že tu koalici e, promění se s někým jiným, ale jim aspoň zůstane, zůstane nějaká karta v ruce. E, tak to zhruba je k ohodnocení, jak, jak to vidím teď je situačně, e, celou tu naší e, povolební e, plochu politickou. Ty jsi zmínil uh, velmi konkrétně otázku Filipa Turka a odmítnutí Petra Pavla uh, jmenovat ho ministrem čehokoliv. Nejprve zahraniční posledze životního prostředí a vede se o tom, řekl bych, až ústavně právní spor, kde na jedné straně velice aktivisticky vystupuje Jan Kysela, bývalý poradce Pepy a jako takový docela známý ústavní právník učí na, na Univerzitě Karlově, na právnické fakultě a požívá v určitých typech médií jistou autoritou a vystupuje docela radikálně. A vedle toho jsou nějaké uh, alternativní názory, tak uh, ty jsi právník. Takže já se tě zeptám. Ty jsi to trošku nakousal. A máš za to, že Petr Pavel překročil ústavní uh, pravomoci tím, že nejmenoval Turka ministrem čehokoliv. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Uh, mě ty, ty věci nakyselo moc se opravdu jako nezajímají kyselo mnohokrát taky měnil pozici a e, užíváte, jak, jak říkáš, té autority, jenom proto, že je na té straně barikády, na které si přeje, aby byl mainstream, e, nebo kre, na, na které si mainstream přeje, aby on byl. Takže e, je to v podstatě, si vyspůsobujeme to, čemu se říká ten populismus, tak to je v podstatě on, jako já ho moc nerespektuju jako člověka, který by stál nad vodami. E, to též se samozřejmě týká Rycheckého, který se stal náhle e, hlavním strujcem celé té konstrukce společně s Hartem. Já je rád připomínám, protože oni jsou tím obrovským paradoxem celé té věci, jako toho vychvalování vlastně toho Petra Pavla a zároveň s tou jejich minulostí, která mm. není jako zlokrový jaká, že jo, protože v 60. letech se kdejdo bál komunisty Pidharta, jo, to, že potom jako naskočil na špatný vlak jako a m, m, zapudil svého vlastního ocenu, respektive se, no, o, oce od, něho, ne, tehdy, se o, od něho tehdy vlastně jako snažil distancovat a to, že pak skončil někde jako kádrová rezerva v chartě ze 77, to mě zajímá. nezajímá. Tyhle dva pánové prostě toho mají hodně za sebou a ti přijdou prostě a glorifikou takového člověka a zároveň prostě dávají dohromady celou tu konstrukci. Proč to říkám? Protože samozřejmě Pavel Rychecký byl zároveň svým způsobem sobem konstruktorem jakéhosi politického výkladu ústavy na ústavním soudu. A e, proto teda ta velká diskuze ještě v tom pozadí, protože tady hrajou právě tyhle ty vazby velikánskou roli, e, že když se dá kompetenční žaloba na Petra Pavla za to, tedy, že nekoná e, souladu s ústavou, tak se tak jako všichni jako tak usmějou, říkají no na tom ústavním soudu se to samozřejmě udělá, tak jak bude potřeba. Jo, pro mě je to naprosto nepřijatelné. To, to, to co se tady děje, už jednou nám vlastně e, zmanipuloval rychecký volby tím, že změnil předvolební kampani eh, pravidla eh, rozhodnutím ústavního soudu a tyhle ty americké zvyky, kdy do všeho eh, vlastně kafra, eh, ta spolitizovaná justice, což Amerika je tím úplně prorostlá, že tam ta justice je v takové krizi, že jako na jejich úradky se nedá vůbec, no to je to takový, takový galimatyář, ale to je to anglosaský svět, je to trošku jiné právo, Něko, nechci to tady jako teď pojednávat, přece jenom my jsme tady trošku byli zvyklí na ten německý systém, ne, práva A potom teda Juranovi Kouria, že jo, soud zná právo, ale, ale na základě samozřejmě také nějakých precedentů, třeba jak to činí ty anglosasové, nemá cenu se s tím teď, teď tady jako dlouho e, rozpatlávat. V každém případě prostě je vidět, že je to všechno velmi účelové. No. A teď se všichni bojí dát tu kompetenční žalobu. Já myslím, že by ji klidně měli dát, jako, že, by, že by se speciálně motoristi neměli bát. <coughs> I kdyby to ten soud nakonec zamítl, dá se to pořád nějakým e, způsobem komentovat. Dá se pořád do toho nějakým způsobem šít, že Ústavní soud už několikrát dal najevo, že chce dělat politiku, že nechce právě jenom vykládat právo. Tak a je to záležitost těch lidí všech, kteří se dnes pohybují kolem Petra Pavla, to znamená velmi účeloví lidé a Kysela patří právě mezi ně. Tak... Mně jde, jde o to, že prostě samozřejmě, ano, je to, nejsou tam žádné termíny uvedené, ale prostě Petr Pavel prostě jmenuje hotovo na základě návrhu premiéra. A jestliže to zdržuje, tak nemohu si pomoct smysl jako toho, toho jeho ústavního postavení zcela podrývá. E, on má prostě jmenovat hotovo bez nějakých dalších řečí. Jo? nejsme e, prezidentská republika, byť by se to mohlo tak zdát, když tady byla ta přímá to Toto samozřejmě konec konců logicky bylo i tehdy namítáno, jako, že když teda rozjede tedy ta přímá volba, co se zrovna účelově tehdy, tak to se smolilo pro ten, pro ten okamžik, že jako tady prostě se všechno tak dělá, že se v tom právu a ústavním právu nemyslí na desítké dopředu, aniž by k tomu korelovala nějaká práva a povinnosti prezidenta, korelovala nějaké, nějaká jiná práva, korelovala, protože Pak bychom se třeba přibližovali nějaké Francii, což je prezidentská republika, jo, jako, ne, nebo nelíbí bože Spojeným státům, což je echt prezidentská republika e, Rusku, ale my jsme parlamentní republika. No a přestože je tam ta přímá volba, která se odehrává v podstatě jenom v těch médiích, dá se říci, která jsou zglejšartovaná, která jsou e, v takových rukách, jako jsou. Já na to pořád upozorňuju, že to, že ta média e, tady e, představují sílu, e, která je cizí, e, tak vlastně nám to nabourává náš politický systém. Jo, to je prostě moje největší výtka e, vůči politikům, že se nesnaží srovnat se s těmi molochy nad národními v tom elektronickém prostředí e, na internetu, oni nám... V podstatě diktují způsob komunikace. Jo, to je prostě neuvěřitelný. Jako, a nikdo se toho pořád nechce toho problému je, je, chopit. Jo. Není možný prostě, aby jako nám vylučovali e, některé e, diskutující a, a jiné tam zase naopak akcentovali, co se samozřejmě děje, v tě, všechny ty Googly, YouTube, e, Facebooky a tak dále. To jsou všechny ty sociální sítě, to jsou nástroje, nástroje který, které jsou ovládány ze zahraničí a souvisí to potom samozřejmě i s těmi uh, klasickými našimi médii, která nabrala dnes, jako samozřejmě hlavně také tu elektronickou podobu, už to není papírové jenom jako, takže všichni jsou vlastně v tom elektronickém prostoru, no a to je přece to, co se akorát děje v těch volbách, kdy jako se volí ten Petr Pavel <hým> to, po té, co se stokrát opakují nějaké nesmysly, včetně toho, že si co si odpracoval a uh, potom jako toho to, volí ty uh, ženy, které říkají, on je tak hezký, jo, jako mm -hmm. že, tak jako, mu, mu udělali teda ten e, příčes, my myslím mu i trošku vybarli, e, vybělili ty vlasy, aby vypadal jako americký senátor nebo něco takového, no, do očí mu moc není vidět, má tam ty podivní vrázky nepříliš hodné, <laughs> jako tak zase přece jenom trošku taky bychom měli číst ty fyziognomie. To jsme se odnaučili, řečtěla a takovéhle věci, e, to, to dřív, dřív jak si před e, tou elektronizací to našeho světa bylo běžné, že lidé viděli, že někdo už jako tím svým výzorem trošku upozorňuje na nějaké své vlastnosti. No, nechci tím jako nabádat něčemu, ale, ale jenom chci říct, že Petr Pavel prostě má podle mého soudu pořád úplně stejný stejný vlastně Prostor pro to své rozhodování, jako měl předtím, když volil prezidenta parlament. Prostě hotovo. Tady máš, vybral si tady člověka, který byl schopen sestavit koalici, to znamená, prokázal, že je schopen se domlouvat. To, není to nějak popsané v zákoně, což je správně, protože to dohadování se politické, jaksi to je to umění politiky, jo, to je to, že dávám dohromady ty vztahy, jako i psychologicky po všech stánkách všechny ty zájmy propletené a tak dále. No a Ty se tady, jak si nemáš nad čím zamýšlet, ty jsi tady jenom od toho, aby, to prostě, eh, aby, aby se splnil to, co pochopě chce ten, eh, chce ten eh, dezignovaný premiér, protože splnil, co měl z ústavy. Ne, a on tady bude dělat prostě jako jakési brikule. A ještě se k tomu tihleti starci na chmelu, jako je ten rychlický s tím Pithartem, hlásí, že to je vlastně i konstrukce, pak mají nějaké kysely a koho všeho. To už je celkem jedno a budou tak taky přimořovat ty oči a ten Pithard říká prostě hmm, to ještě všechno bude jinak uvidíte, hloubci. Mm -hmm. To ještě všechno nějak vymyslíme. Jo, jako, Jo, a, a, jo? a, a, a jako, vidíš, jako tu z toho, jak vlastně přijde ten Petr Pavel na, ten, e, na tu židli si tam sednou, prostě, a potom je vyznamenává. No koho vyznamená prvního, jako jo, prostě Pithard Rychelský, ale jí to staré struktury <laughs> se jasne, jasne. Já se ještě zdržím toho tématu Turek, uh, protože to je téma, který neopustil headliny našich médií všech možných od alternativních po mainstreamový minule minimálně 3-4 týdny skoro. A, a v zásadě to ve mně podporuje myšlenku nebo tezi o tom, že novinářci pracují s jednoduchou informací, protože jsou lidní pracovat s nějakou složitou, ke které si potřebují zjistit nějaké informace, argumentace a tak dále. A ten Turek je takový snadný terč, tak se stále mluví o trokovi. A teď já bych teda použil srovnání s předchozím prezidentem Milošem Zemanem, který v roce 21 docela tvrdošímně odmítal jmenovat ministrem zahraničí pana Lipovského. A Miloš to tehdy, pokud se došle pamatují, zdůvodně o tím, že pan Lipavský nemá žádný vydělání příslušný, je jenom bakátrem, nemá žádný zkušenosti a je prostě pro tu funkci zcela nekompetentní. Teďko nám Petr Pavel odmítl jmenová Turka vlastně v první fázi oni to pak stáli, motoristi to zahraničí, tak z toho životního prostředí, ačkoliv ten Turek byl, a já mu teď tady fakt nechci dělat, žádného advokáta, ale on byl v tom Evropském parlamentu jedním z těch nejhlasitějších, který, který argumentovali proti Green Dealu, proti nesmyslům týkajícím se životního prostředí a tak dále, Čili v tomto směru je nejenom kompetentní, ale i zkušený na rozdíl od pana Lipavského. Pan Lipavský se ministrem stal. Za okolností, které u kterých jsme nebyli, takže to nebudu teď komentovat. Nicméně Turek se ministrem nestal. V čem je ten posun a proč se tomu teď tak tleská, že Turek není ministrem? No tak tleská se tomu proto, protože všechna ta témata, která tady byla navesena z jedné strany tedy motoristy a z druhé strany SPD, každý má trošku jinou agendu, v něčem se to malinko prolíná, no tak samozřejmě jsou všechna nepříjemná celé té takzvané neziskové sféře, která je závislá ve svých příjmech na veřejných rozpočtech, no a samozřejmě ty mohou být ohroženy a já bych byl rád, kdyby už byly ohroženy, nejenom ohroženy, ale aby skončily ty To by prostě jako opravdu jenom tohle se stalo. Tak už by to bylo velký úspěch. Jo, kdyby se, všichni říkali, že tady málo pracovních sil, no, tak jako kolik by se jich uvolnilo hned? No to je, to je jedna věc, takže jako jim to samozřejmě vadí. No a ten Turek je, je právě, že, že je snadný ter, že prostě jako tak někdy jako takový ty, ty, ty dětský věci vyprávěl a tak, no pak silácký a pak najednou se tak trošku lekne, že jo, no a dobře, ale jako oproti Petr Pavlovi, jak si ten člověk nic v životě neudělal, jako nějak zvlášť špatného, jsou to, jsou to prkotiny, jsou to, jako jo, tak já nebudu prostě hájet nějaký hajlování a takový, ale prostě takových takových nesmyslů se tady všichni dopouštějí, jo, ale on naopak Petr Pavel byl velmi účinný, jak si velmi, účinný, velmi účinnou součástí bývalého režimu, který sám dnes pomlouvá jako režim totalitní, a on se všem všady toho součástí, to Turek samozřejmě nebyl, tak na něho se útočí, proto, protože se zdá, že Jak, jako má tu svoji vášeň, neustále na sociálních sítích něco komentovat a trochu se předvádět, no tak, tak se jim zdá, protože jsou to lidé většinou konec konců ti, kteří vedou ty kampaně, nebo kteří jsou placeni za ty kampaně, většinou velmi povrchní, jako oproti těm, kteří si je řídí, že, tak samozřejmě skočí na jakoukoliv na vějíčku a v tom je ten celý problém. Jsou prostě v podstatě řízení, ří, ří, jak říkáš, těmi headliny. A sami potom ty headliny tvoří, e, sami se pak vrhnou ty sociální sítě, kde to všechno ještě ně, několikrát e, ve velmi stupidních podobách zopakují. No, tak byl proto, proto byl vybráno, no, protože prostě nějakým způsobem byl také samozřejmě, ú, úspěšný, konec konců on vlastně motoristy vytáhl, e, protože mají nějakou komunitu, která, e, které je sympatické, to, co on dělá, ty autáky a takové ty věci, které, které, Třeba to v takovéhle podobě nemusím, ale nicméně dobře, jsou to voliči, líbí se jim to, je tady právě ten, ten, ten akcent třeba proti Green Dealovi a tady je velmi silná ta lobby, která bude ochotná jakoukoliv mafii, která v podstatě ničí životní prostředí svou antiekologickou politikou, které říká Green Deal, tak bude vždycky podporovat, že jo, protože za prvé z toho kápne sem tam nějaký peníz a za druhé jsou to naivní a lehkomanipulované lidé, no tak, tak se stal Turek tím bleskosvodem, no. Tomio Okamura také, samozřejmě, ale ten už se ty věci tak úplně nenechal líbit, už je to taky starý, je celý harcovních, už o politice něco ví, no a Filip tak v tom jako tak jako nějak uvázal, <laughs> to, to je prostě celé, ale, ale samozřejmě zahraniční politik, politika je dnes ústředním, jaksi problémem této země. Marná sláva, jsou periodistické Für die Vždy jsme tedy byli závislí na, na jednání velmocí a na té velké geopolitické eh, politice, ale nicméně dnes je to ještě výraznější než kdy jindy, protože se dostáváme do turbulencí, dostáváme se do období velmi tvrdých změn už definitivně. To, co se dalo vidět už před deseti lety a celá řada lidí neviděla, eh, to, že, že jaksi se boří staré pořádky, že končí mezinárodní právo veřejné Se vším šaty eh, v té podobě, v jaké se utvářelo po roce 1945. A eh, to je. Právě proto, pro, právě proto je důležité, aby na tom postu seděl někdo, kdo to nějakým způsobem pochopí. No, určitě to nechápal Lipavský, který e, dostal akorát školení ve Velké Británii a to byl základ toho, proč nám šel dělat ministra, proč nám šel dělat ministra, protože to rozhodně nebyl ministr, který byl vybrán námi. E, mrzí mě, že si to lidé neuvědomují, že jsou nám neustále vnucovány nějaké figury e, po nějakých školeních a e, po nějakých někde podpisech, všelijakých závazků a tak dále. No a ten samozřejmě poslouchal jenom to, co se po něm chtělo a tak to, tak to bylo správné, že? No, Turek tady pronesl několik věd, koneckonců teď také, když se s Macinkou dojeli do Kyjeva, tak také se zmohl alespoň na to, že když ten Macink tak jako adoroval tu úžasnou spolupráci s ukrajinskou vládou, tak, tak on jako říkal, no, že přece jenom ta válka jako, že, že vznikla právě mh, nějak nezodpovědnou politikou velmocí, takže aspoň takto, no už tím se odlišuje, jo, samozřejmě velmi, jo, a v tom okamžiku, no, řík, tady je takových věcí ve hře, a zejména, nejenom věcí, zejména peněz, že, e, prostě protože, a za to děkuju zase Andreji Babišovi tentokrát, e, jakože, že byl ochoten e, zmínit e, mh, nějaké detaily ohledně, ohledně Muniční iniciativy, jo? my si s toho uděláme ještě extra téma, myslím, myslím, že by to stálo za to, protože to, že řekl, že Lipavský, když jsme tady u toho ministerstva zahraničí, sdělil vlastně na konci, na sklonku té minulé vlády, že bylo, že nás to stálo, nebo že objemné nás to stálo, to ne, Objem té tzv. munici iniciativy byl cirka 100 miliard korun. A teď se zjistilo, že to je 274 miliard. No že 17 miliard, teda, že 3 až 4 miliardy nás mělo stát vlastně to koordinování, ta administrace. I tak je to dost. No, ono se ukázalo, že to je 17. Proč měl důvod, pan Lipavský, nám podávat takovou léž? Proč, měl, proč, proč, proč nám chtěl prodat to, že tedy to bylo daleko méně? No, protože samozřejmě, že první, co každého napadne, že je to kamufláž. a že se, tam, že se v těch procesech, ve kterých se odehrává ta muniční iniciativa, odehrává něco velmi nekalého, jak, jak ze západní strany Evropy, tak samozřejmě tady na té naší koordinační prostředkovatelské a no a kde jsou když jsou takovéhle velké peníze ve hře, jako někde, které probíhají přes nějaké naše, přes nějaké naše firmy zbrojařské, kde třeba firma Colt, to stálo za to, že soudruh Petr Pavel dojel do Ameriky a jel jenom na návštěvu firmy Colt, no budeť by ne, když Petr kolář přítel na telefonu, se angažuje právě pro firmu Colt, jakože, kterou zase zpravuje pan Strnad. Takže je to zajímavé, to, co se stalo, že nám tady, jak si Nezdělili ještě, jako na konci toho svého vládnutí z ústy pana Lipavského, kolik to je dohromady, že to je takhle. A, a, a jestli jestliže tam jsou takové velké peníze, no tak devo hodně. A teď by teď nastoupí někdo na ministerstvo zahraničí, kdo by to mohl nějakým způsobem zpochybňovat municiční iniciativu. Kolik je na tom závislý, závislých lidí, kolik je na tom závislých zbrojařských firm, ale zejména těch, kteří něco takového schválili. Pane Fialo, jako Petře Fialo, máte tady co zdůvodňovat? Jako a myslím si, že by se docela slušelo, aby se začalo prověřovat. By skutečně orgány činné v testním řízení se začaly na něco takového zaměřovat. A tady já vidím tu příčinu, proč prostě všichni dostali osypky, když Turek má jenom já bych tady radikálnější názor na, na, ten, na ten vznik té války na Ukrajině, ale když tedy řekl toto, jako jenom toto, jako, tak to samozřejmě vyvolává obrovskou nevoli, no, protože tady máme nějaké dronové iniciativy, pan a spol, že, rodinka Kroupovic, no a teď jako těch lidí, kolem, když se kolem toho hemží, no tak to není žádná legrace. Tak, já na to navážu dvoj otázkou. Já jedna otázka. Ty si tady mluvil o tom, že teda nějakým způsobem na té Ukrajině vystupoval šéf motoristu pan Macinka jiným způsobem pan Turek. A teď já řeknu takovou kacířskou myšlenku. Není to náhodou tak, podle tvého názoru, že hrajou tu známou hru na hodního a zlýho policajta, kterou my známe přece velmi dobře je jednak z komunismu a i z pozdějších období. Já si vzpomínám na krásnou historku, to se neodpustím, když byl předseda ODS Václav a předseda místo předseda ODS Mirek Macek, bohužel již desnoví, a oni měli tehdy nějaký spor s Havlem jako prezidentem a Havel, co si řekl nepěknýho, na adresu Klauze a Odesky a na té tiskovce tehdy vystoupil Mirk Macek, říká, nějaký kulisák měl Havla nás nebude poučovat. A na to Václav Klaus s tím svým, všeobjímajícím úsměnům říká, ale to nesmíte Mirku takové říkat. To tak není. A bylo to přesně geniálně vymyšlený, připravený. To byla geniální inscenace no, na hodního a zlýho policajta. Tak já se ptážu za prvé, jestli náhodou ti to nepřipomíná, tuhle situaci a za druhé, ty jsi vyslovil takovou jako mezi větama, Uh, ale mě neuniká uh, jako takovou myšlenku, kterou by překlad přeložil do, do věty, nejsou náhodou motoristé tak trošku derivátem, ano, No, to je právě to, o, o, o, čeho se bojí protože samozřejmě ty posty jsou lákavé a proto jsem si dovolil také, jak si tady se pokoušet, jak si trochu učitelovat, jako jo, že by bylo dobré, aby si chlapci také uvědomili, že mohou o všechno přijít, když budou až příliš derivátem ano a to znamená, že se musí nějakým způsobem ostře profilovat. Já si trošku myslím, že dostal malinko pan Macinko, a školení, že přece jenom to ministerstvo zahraničí je to trošku jinak, že jo, že pozor na to, prostě jako tam je spousta nášlapných min. Já dnes to ministerstvo považuji vůbec za jedno z nejdůležitějších, které, které by mohlo možná v případných změnách, kdyby a tak dále, protože muselo být nějak personálně dovybaveno, protože tady bude třeba jednat, jednat, jednat. No a vidím, že těch lidí tohoto druhu tam moc není, takže něco malinko o tom resortu vím a. a Takže mám takový pocit, že z části to může být tak, že samozřejmě se snaží hrát jako toho hodnějšího, ale nicméně jim to neprospěje. Jo? Takže nevím, jestli ta hra prostě taková úplně jako Zároveň si myslím, že Filip Turek je prostořetí. V tomhle případě mi to nevadilo. Já jsem byl rád, že se aspoň nějakým způsobem profiloval, protože je to taky urostlej chlap a neměl by se bát. Já občas mám pocit, že, že by bylo třeba dodat trošku kuráže že, že, že se najedu tak zalekle svých vlastních slov, že vykřikne něco, něco silného, což jako v minulosti nepochybně, při tom přitom předvádění se jako dělal často, no a pak se trošku vyděsí, což mě vždycky není moc sympatické, že pak jako začne říkat třeba, že to vůbec nepsal, nebo neříkal, no dobře, třeba jo, třeba ne, ale, ale chtělo by to prostě jako opravdu výraz nějaký, no a on to udělal, no tak může to být i tak, že hodný, zlý, ale není to to moc výrazný, musí tam prostě ten výraz být, protože on nemá teď, jestli se dohodli na tom, že nebudou dávat kompetenční žalobu, že on bude sedět na ministerstvu jakože a jakože ne, ani nahý, ani oblečený, a vezme si na sebe teda nějakou tu funkci, nebo respektive bude mít tu funkci na vizitkách, že, jo? že teda tím zmocněncem a půjde a bude jednat a jednat a jednat bude se snažit uplatit svůj alespoň eh, jakýsi džentlmenský vliv na, to, na, te, na tu situaci v Green Dealovou tak tam musí být velmi výrazný. No a, eh, to, že se takhle vymezil v určité, určité zahraniční politice, tak se mi zdálo, že je to takový pokus, aby si, říkal, aby si říkal, dobře, tak nechcete mě, tak já vám to řeknu, jak to je, <lík> jo, jako tak něco řek. Ale e, nemyslím si, že to je, a ty jsi to teď tady jako vlastně naznačil, že jako derivá trošku, e, že, že to je e, jako, jako ta hra, že spíš jde o to tady prostě e, nějakým způsobem z, jako jaksi e, z části přilnout a, a trošku, e, trošku občas jako se dát o sobě e, vědět, jako že přece jenom jako se odlišil, ale to by musel teda ten Turek jako opravdu víc výraznější. Třeba, třeba doufám, že když se teďko usadí v té kanceláři, kterou mu připravili na ministerstvu životního prostředí a vyrazí, vyrazí na jednání do Evropy, tak třeba se osmělí a, a bude, bude ostřejší. Opakuji, že jinak splynou všichni s tím anem a e, nemají na to moc času, protože se může stát, že tady si odhlasují všechny ty všechna ta svá nevydání, e, nevydání e, orgánům orgánů činným vřízení a pak, že bude třeba Babiš už jednat zase jinak, no, prostě protože víme, že má spoustu zájmů a e, přece jenom se snaží e, často cestou úplně nejmenšího odporu, by tě tolika vypadá jinak, jo. ale e, byl bych rád, kdyby, držel bych ho i v tom okamžiku palce, kdyby to neudělal, jako vyrazil, jak si alespoň s některými tématy velmi tvrdě, zatím o tom mluví alespoň, že a něco zrealizovalo. Kdyby se něco takového zrealizovalo, tak pak už zase si dovedu představit, že by přece jenom ta koalice měla šanci obstát. Dobrá, nechme si téma Andreje Babiše ve spojitosti třeba s, tému, s tou muniční in, iniciativou, o které jsem mluvil, že bych, by mě zasloužila zvláštní debatu. Mych si na další část povídání. Teď bych navrh pustit si opět Dana Šustra alias projekt o A to je, to je věc, která možná mnohé zaskočí. Je to takový, já jsem to dneska říkal, že to je v podstatě skoro punk, Panková verze, v úhozovkách panková, verze Krlovy slavní písničky Pušky a děla. Ta písnička mimo jiné obsahuje verš, možná že v lednu už konečně zebno a mnou i kluci, co dneska to jsou je den. Máme tu válku a mm. mě, mám za to, že to je velice, velice, velice živá aktuální písnička pro tyto dny, tak pojďme na ní. byla káhatka, leč výživná. Doufám, že se vám, e, že vás e, šustrová e, králové písničky slavný zaujala. E, já mám za to, že je to skoro už víc šustr než kril. A je to tím, že je to v dnešní době, ne, o roce 68-69, e, ačkoliv samozřejmě ta originální písnička je krásná a autentická, všichni si ji rádi připomeneme. Takže pojďme, pojďme. Poučení daným šustrem do boje. Stando, ty si mluvil o té muniční iniciativě. Já mám takový možná lehce naivní pocit, že velká část našeho obyvatelstva vlastně vůbec neví, o co se jedná. Kromě toho, že to byla neustále mantra, retorická mantra vlády Petra Fialy a jeho lidí že na tom stavěli svoji politiku podpory Ukrajiny v boji proti eh, Rusku, a že prostě eh, se tím směrem nějak eh, transformovají nějaké peníze, eh, které vypočtávají různý počtáři, různě od 2 do 4 miliard korun, ale eh, o, co, o co jde ve skutečnosti? Andrej Babiš... Na tom posledním evropském jednání prohlásil celkem očekávaně, já myslím, pro ty, co ho znají a co, co mu trošku vidějí do zájádří, tak prohlásil velmi, tak jako pozoru chytrý Horákyně a Šalamunsky, že my jako to nenegujeme, že jako ať to funguje a že to nebudeme platit. Což mně osobně bylo hrozně sympatický v tom smyslu, že jako navrh e, předseda vlády e, zůstal tím lajálním Evropanem, což v zásadě být i musí, protože má po Evropě spoustu aktivita a a nevím čeho. Není to tak jednoduchý pro něj úplně vykopat všechny mosty nebo zrušit všechny mosty, ale na druhou stranu zůstal lojálním Čechem a, a manažerem, který ví, že na tyhle ty blbosti si musíme půjčovat e, ze svých vrtvěných rozpočtů. To znamená, že na nějakou muniční iniciativu, nějaké miliardy, jakékoliv, jdou tu z kapitoly, z tu ze školství, tu ze sociální péče a nevím čeho dalšího, takže se zachoval vlastně velice vastanecky. Tak já bych docela chtěl standard od tebe nějakou analýzu toho pojmu monetní iniciativa, co to znamená, co to může znamenat, jestli ten Babišův krok je pro nás nějakým rizikem, jak píšou výstrum a média, anebo jestli je to skutečně krok dopředu správným směrem, abychom se konečně emancipovali od toho vládnutí z Brusou. No tak samozřejmě, že alespoň za tu formulaci, kterou tam předvedl buďme rádi, nicméně nicmé, prostě pokud by zůstala ta mulitní iniciativa tak, jak prakticky je, tak to až za stolik takové vel, velké vylepšení nebude, protože my vlastně tou iniciativou kde koho kryjeme, to je ten celý problém. V době, kdy se stále více mluví o tom v Evropě, bys naposledy třeba Meloniová, že je třeba jednat s Ruskem, tak my zůskáváme tím fackovacím panákem. My jsme přijali naprosto z neuvěřitelně hloupě prostě roli, že budeme zprostředkovávat, budeme ti viditelní, kteří budou zprostředkovávat muliční iniciativu. Samozřejmě, že jako je zatím spousta velmi zjištních záměrů, protože samozřejmě pro, čes, pro naše české firmy CSG, STV Group, Kold a tak dále, to představuje samozřejmě jako obrovský Obrovský kšeft, to je jedna věc. A samozřejmě Fiala, Petr Fiala se v minulé vládě velmi zajímal o tyto věci, vzpomeňme jenom na kampeličku, kde není tak úplně jasné, protože to nikdo nikdy nechtěl vyšetřovat, jestli, jestli, to, jestli tam se zrovna třeba nevraceli nějaké peníze a tak dále, tady takzvané vratky, to znamená právě ta korupce této podoby, jestli, jestli tady nebyla v tom takto vidět, ale ono to nejde jenom o nás. Samozřejmě, že do, to, do té iniciativy dávají západ evropské firmy, zejména Němci, Rheinmetall a další, e, dávají e, jaksi svoje, e, svoje peníze, svoje prostředky, aby se jim potom zase vrátili, ne, protože se samozřejmě na to musí potom někde půjčit a zase to zase potočilo e, evropské peníze a evropské peníze jsou také naše peníze. Ne, to se nedá jen sdělat. My platíme do Evropy. Já moc nemám rád vždycky, vždycky to, že někdo řekne, já budu platit prostě z českého rozpočtu no a z evropského, to, to nejsou tvoje peníze, to jsou taky tvoje peníze. Takže je tady přikrytá nějaká velmi zamlžená aktivita, která, na které se podílejí zbrojní zbrojářské firmy z nejrůznějších zemí a my jsme se rozhodli, že budeme těmi koordinátory, že přes nás to celé poteče, my to tam budeme doručovat, my to budeme administrovat, jo, to znamená, budeme na té, z toho také samozřejmě co mít, tedy ti, kteří to dělají, ne, že bychom z toho měli my občané něco. Ale Ono se to stejně platí, alespoň, alespoň ty operační náklady se platí ze státního rozpočtu. Ale proto tady jsem zmínil i to, že řekl třeba, že dvě, mezi dvěma až třemi miliardami, že to bylo, že řekl Vypavský, ono se ukázalo, že 17 miliard, no 17 miliard korun není také tak málo, že? Protože prostě 17 miliard, jestli si to dělí pár lidí nebo pár firem, že co si zprostředkovávají, no tak nezlobte se na mě, přátelé, Jako, to taky není špatný výdělek. A, a zatím my to, co považuji ale za to nejzávažnější, že my tady kde koho kryjeme v podstatě, kdo si dělá prostě svoje vlastní kšefty a my jsme v tom vidět. Česká republika. Česká republika se tím zvědětelnuje velmi jaksi nepříjemně, protože asi e, kryjeme někoho zvenku i samozřejmě zevnitř. Ti lidé nechtějí být až, až zase tak vidět, nechávají vidět jak si ty Petry Pavly, že jo, který právě jo, jede něco vyřizovat do firmy Kod, kterou, e, koupil stran, a pro kterou třeba dělá e, zase jeho, jeho poradce Kolář. <kly> to je úplně absurdní celé a prezident nemá nic jiného na práci, náš prezident nemá nic jiného na práci ve Spojených státech, než se bavit s nějakou firmou. Co všechno lze chápat dnes jako součást celého toho kolotoče kolem muniční iniciativy. My se stáváme potenciálním terčem útoků ze strany Ruské federace. Přitom ti západní investoři a politici si pochvalují, jak jako tu odpovědnost smyselně bereme na sebe, se jim prostě líbí, že jo, já to chápu. No a oni mezi tím by zase zároveň, vedle toho, že chtějí jak jaksi na to bohatnout e, sami a respektive zvelebovat ještě své e, firmy, e, tak oni zároveň by ale rádi jednali také s tím Ruskem e, na nějaké politické úrovni, protože samozřejmě e, dřív nebo později stejně se bude muset jednat ohledně energetiky a stejně se nějakým způsobem prostě bude ta věc muset vyřešit, protože Jak si je jasné, že dnes poměrně synchronně, ono se to moc se zdá, ale poměrně synchronně postupuje Putin s Trumpem. Já si myslím, že v této souvislosti i končí na to. Ale dobře, to je zase rozsáhlé téma, na rozsáhlou debatu. Ale to podstatné, co tady je, je že prostě my prostě v těch, koncích toho do celého proces, procesu, jako ty poslední idioti, sehráváme tuhletu roli Česká republika. Ne, to je prostě neuvěřitelné, ubohé a ne proto ta iniciativa měla se, se, by se měla okamžitě zastavit. To je jeden co z těch takových takový těch věcí, tady to hospodářství tak nikdo dohromady nedá, ale něco bychom měli udělat, ale spůjč se zastavit. Iniciativ, jak jsem už jsem předesal předtím, jako si zbavit se třeba z toho státního rozpočtování, ty politické ziskovky. Jo, a v podstatě ta muniční iniciativa je jenom další pro nás z mnoha důvodů do budoucna velmi jaksi dehonestující a zničující aktivita. Já se nedívím, že v souvislosti s budiční iniciativou jiný FIALA, tedy Radim FIALA, který uh, je takový... Je ten, ten, ten hlavní, tady ta dvojka že jo, v SPD, otevřel uh, ten problém vrbětic, protože to samozřejmě také není příjemné Andreji Babišovi, protože tehdy, jak si odsouhlasil ten nesmysl, že to tady nějakí ruští, ruští agenti vyhodili, vyhodili muniční sklad uh, do povětří. My musíme to trošku chápat tyhle ty věci v kontextu, že jo? Jako, to je prostě komplexní problém, protože ten tlak ze strany uh, Spojených států tehdy tehdy. To toho Deep Stateu, který to tady tak trošku organizovat jsou tu protiruskou kampaň, tak samozřejmě byl, využil toho, že tam vznikly velké problémy tím, že se do sankcionovaných zemí vyvážely zbraně od nás, jedna nejmenovaná brněnská firma, no a pak nejdu, něco tam bouchlo, že, tak se řeklo, ano, to, to, to byly rusové, stejně je jak s tím novičokem, to, to je stejný bizár, stejný bizár, jako to Se odehral ten v té Británii. No a, a teď bylo potřeba to celé posvětit. Že jako viděli jsme, vzpomínáme si, když jsem, jsem tady dnes hovořil o té řečitě, jak to bylo velmi tehdy Andrej Babišovi nepříjemné, jak se to musel za ministra vnitra, že tedy ano, tak to tak bylo. No a potom vyšetřovatel samozřejmě případ odložil, což je, což kdyby byl přesvědčen, že to spáchali ti nějací si ruští agenti, no tak musí pokračovat trestní, jak si právo v tomto smyslu, prostě mu neuděluje žádnou jinou možnost. Když říká, že byl přesvědčen, tak jak si řeč zákona je jasná. Jsi byl přesvědčen, že tam je nějaký kauzální nexus, že tam Došlo tedy k spáchání, tak musíš pokračovat dál v trestním stíhání. Byť ti lidé jsou někdy za horama a musíš vést potom řízení proti uprchlému a tak dále, a tak dále. Takže, takže samozřejmě těch nesrovnalostí je strašně moc a jako kolem té kauzy myslím, že bylo i zveřejněno, co se tam vlastně odehrálo o těch skladech a co, co, co všechno prostě jako mohlo být tou velmi jasnou příčinou toho, proč teda k tomu došlo. Ale um, je to... Samozřejmě součást toho všeho, já jsem si velmi, velmi jsem si všímal toho, že i Tomio Okamura teď se k tomu přilásil, k tomu, že třeba tu kauzu rozkrýt, jak to bylo s těmi proběticemi, no protože to samozřejmě velmi už se souvisí. <laughs> souvisí to s tím, že vlastně jsme se dali jaksi do té propagandistické uh, role, že jsme prostě přijali to, že my tady budeme vytvářet nějakou atmosféru, je tady celá řada lidí, kteří se toho rádi chopili v médiích, nechali si nadiktovat, co mají vlastně vykládat, takovými těmi viditelnými postavami jsou tady otec asi Kolářovi a další a další, ale celou řadu novinářů, ty je znáš taky, takže víš, proč tam si všechno dělají, proč to všechno psali. No a to je teď jaksi, jaksi ta, ta souvislost, souvislí iniciativu mě právě na tom jako zaujala a byl jsem rád, že si to vlastně ti, ti chlapci vedení SPD takto vzali za své. Jo, takže prostě iniciativa by se měla okamžitě zastavit e, a měl by se opravdu vzít vážně ten návrh Tomia Okamory a neprodleně jak si provést důkladní audit a zveřejnit jeho výsledky, protože to, co mě na té hudní iniciativě ještě zaujalo, nejenom ty veliké rozdíly, že tady někdo přiznal, jo, že prostě protekly tímto způsobem, proteklo 100 miliard a najednou se ukazuje, že je to 274. Proč má, proč mají důvod těch z té minulé vlády lhát jako takhle? To znamená, že opravdu si nejsou jistit, co vyjde na A premiér Fiala, bývalý premiér Fiala, náhle říká, že prostě by se mohli prostě dělat, že jsou ohroženě lidé a firmy. No tak, když si tak Petře Fialo vykřikoval statečně prostě, jak jdeme do války a jako hrdině, no tak jako s čem je problém? Když někdo tady něco financuje, jo, někdo se to jak tak to takto staví, no tak ať se zveřejní. Jaký, jaký, jaký, jaký, jaký problém prostě v tom zveřejnění, jaké utajování, když tady čerpáte peníze z našeho, z našeho Rozpočtu, a, a, nebo tady prostě jako dokonce si něco někdo možná dělí a vracejí se e, prostředky z Ukrajiny sem, což bylo už mnohokrát prokázáno. E, tak e, proč tady jdu jako takový strach a e, ho, hovoří se tady o tom, jak se musí všechno utajit a na tom obrany zvláště se musí utajit nákupy? Ne, není třeba vůbec nic utajovat. To je prostě naprostý nesmysl. Takže. E, ta, jo, to vykřikování válečních hesel na, druhé, na jedné straně, a potom jsou to obyčejní zbabělci. Takže když teda chcete hrdině bojovat, tak pěkně, hezky, veřejně a všechno na stůl. Jo, takže ta iniciativa tady pokrývá nějaké, eh, nějaké proudy jaksi peněz eh, a eh, nějakého, nějakého tedy, eh, zbrojního materiálu ze západu sem, a zároveň prostě je potřeba, aby někdo byl za toho užitečného idiota. A to jsme, prosím, my včele s prezidentem Petrem Pavlem. Tak. Eh, odpověděl jsi velice vyčerpávajícím způsobem, ale narazil jsi tam na jednu věc eh, a to je citují tě, končí na to. To je velmi zásadní zmínka, protože pokud se dobře pamatuju, tak už někde kolem roku 2016 bývalý premiér sociální demokrat Bohuslav Sobotka mluvil o tom, že je zapotřebí vytvořit armádu Evropské unie a že na to není dostatečným ochráncem zájmu Evropské unie a podobné nesmysly, nebo podobné fráze, tak abych to nehodnotil, tak, tak to je téma dlouhodobě živý a jak se mi je ví, tak stále užívající bysteť například invaze Dánského eh, kontingentu a nějakých francouzských vojáků na grond, do Gronská e, a jako to, to zřejmě zjevně bude nějakým způsobem progradovat a pokračovat e, vzhledem k tomu, že Spojené státy mají samozřejmě velkou ambici e, posílit svoji geopolitickou přítomnost, protože se bojí pochopitelně konkurence Ruská a Číny, zejména a Brixu do jisté míry, takže viděli jsme Venezu, viděli jsme teď Gronsko, nebo vidíme Gronsko, uvidíme možná ještě něco z jiného, No, tak já se tě úplně na to zeptám. Opravdu si myslím, že to na to skončí? Já myslím, že fakticky už končí. Na to jsou USA. Jako to je na to. Na to není Evropa. <laughs> na to celou dobu velí, velí, samozřejmě ovládá USA se všim všady. Jak si to je jeho organizace, nebo jej, jejich organizace, tak Spojených států. A toto to příští kaření Evropy, která byla v podstatě odzbrojena do značné míry. a teď se chce, aby se vyzbrojila jenom protože zahraniční obchodní deficit spojených států je tak veliký, že potřebují za každou cenu američané prodávat zbraně nejlépe tedy zbraně, které... Jsou už dávno e, neúčinné nebo nezajímavé, jako třeba 35. Z mnoha důvodů nejsou zajímavé dnes, ale předražit pěkně a prodat a vydírat a e, zapojit celou síť agentů CIA a všech možných služeb dalších. E, takže e, to je dnes jako je to jediné zajímavé. No a e, na to samotné prostě bez Spojených států vůbec žádný smysl nemá. Ty Spojené státy se stále více distancují. E, konec konců, dobře, když jsi zmínil vlastně ten to gronsko, to je pikantní věc, co se mi strašně líbí. Takže ono tam dánsko vyrazí. A že teda tam budou, říkáš francouzi, ne, tam je třeba 1300 vojáků z Bundesféru a jedou tam na dva dny, jo? <laughs> Jedou všichni na tu základu, prostě to je hrstka lidí, že jo, v podstatě ja, mluví o nějakých autobusech a tak dále, no dobře, kolik jako, jo, a tak dále. No, je to jakási demonstrace, čeho se, že jo, předvádění se tak trošku, samozřejmě, že to nemá žádný velký vojenský smysl jak jako nějaká soudržnost. Je to trošku jako s těma, jak se s těma plišákama vždycky semkratá Evropská unie, tak trošku je to také takové semknutí, protože vojensky to určitě nemá žádný zvláštní smysl a taky tam jedou proto, jako Jako evropské státy jenom nejedou už tam jako na to. No, protože v Norfolku je v, ve Spojených státech velitelství že, pro, pro tuto oblast. To znamená, že to dost dobře nejde, že, když vlastně se velí tomu na, ta, na to ze Spojených států pro tuto oblast, pro Kronsko. <laughs> jo, takže i, i ta drobnost, jaksi, která tady asi zřejmě s mnoha lidem unikla, je mimořádně zajímavá. Takže největší ten kontingent mají tam Němci, ku podivu, a je to jenom 1300 lidí a jedou tam v podstatě, tak vezou tam nějaké tak, mašiny, že jo, které mají prostě jako co si monitorovat a tak dále. No, z osahat terén, ukázat se, no, jestli to je tedy zárodek té příští evropské armády já si to moc nemyslím, kdyby ta armáda a oni po ní touží, že jo, to já to chápu, že, že v podstatě mít armádu, která by ochránila eh, Brusel před vlastními obyvateli Evropy, eh, tak tomu spíš rozumím, eh, protože nakolik by byla použitelná v nějaké válce proti Rusku, nejsem si úplně jist, ale samozřejmě může se stát eh, všechno možné a lidé můžou být si do masomilinku na hrání, ale, ale nevěřím úplně ve velkou úspěšnost, pokud se těch věcí nebudou účast spojené státy. Protože spojené státy mezi tím rozehrávají úplně jinou hru. E, už jsme slyšeli z několika míst, že, že by, by se jim líbilo, kdyby některé země vystoupily z Evropské Unie, dokonce, e, dokonce padlo dokonce padl i název, že tady Itálie by to mohla být a samozřejmě Maďarsko, střední Evropa, tady, jak to tady vůbec celé bude. To je velmi zajímavá zpráva a bylo by dobré, kdy by se podle té zprávy byl, byl schopen zorientovat i náš premiér, e, případně pár lidí, kteří jsou schopni ještě uvažovat hlavou a kdyby si uvědomili prostě, že co se tady chystá, jak říkám, zase to je obrovské téma, které mě velmi zajímá, to znamená ta středoevropská identita a ten pokus vytvářet jakýsi blok, který by tak stál uprostřed těch, e, těch e, sil na východě, na západě a trošku distancovat se od, toho, od té dekadence a No to je, toho upadku vlastně té západní Evropy. To si myslím, že by bylo zajímavé a je vidět, že američané s tím hrajou. No a v takovém okamžiku jak může potom zůstávat tady nějaké NATO? Jako v jakém podobě vlastně bez spojených států? Spojené státy samozřejmě v minulosti udělali všechno pro to, aby byly naprosto dominantní. Dokonce v podstatě i tu Evropu. Ukolé byly, odzbrojily, ona se odzbrojovala potom sama, protože samozřejmě náklady se používaly na vytváření sociálního státu, já to i chápu, nebylo to tak úplně špatně vymyšleno. No, na druhou stranu, teď je tedy tady problém. Jo? ano, Němci jsou eh, nuceni do toho, by nakupovali, budou nakupovat, bude to nebezpečné zase ta koncentrace zbraní, <kým> zbraní v Německu, to není úplně pro nás teda jako opravdu nejlepší zpráva, ale nicméně si nemyslím, že je to tak horké, jak to vypadá. Mám takový pocit, že prostě se to nepodaří sestavit jako nějaká evropská armáda. Ten pokus tady pořád je, a jak říkám, je to spíš obraný pokus, protože ty takzvané elity, které dnes vládnou Evropské unii, tak jsou už tak vyšeptalé, že to snad jako úplně nejlépe ohodnotila Kája Kalasová prostě ta nejšílenější ministrně zahraničí Evropské unie, která tam kdy byla, že řekla, je čas pít. <laughs> To znamená, není asi holce dobře. Zdá se, do teď, když jako tedy přivítali Nový rok a ona prohlásí prostě, že je čas asi zřejmě pít, propadnut raději alkoholismu, protože vidí, že náhle to, co celou dobu organizovala a bránila svými plamenými proslovy, útočními, takže se nějak hroutí. Uh, díka, tedy... Myslím, že to hezky prostě docela, docela okomentovala, je, jako, jsou toho plná média, je, jo, ale jako je třeba se nad tím zamyslet, to znamená nějaké zoufalství, kterému tady propadají lidé, kteří jsou ukolováni, kteří je, jsou skorumpováni, je, protože celá ta, celý ten projekt včetně tě, těch poslaneckých výplat, a tak dále, je vysoce korupční přece, jako, co, co, co, co, co, co, co je, ta Evropská unie, celá, celá ta konstrukce těch úředníků, a toho všeho, to jsou skorumpovaní lidé, protože jsou naprosto neadekvátně oproti zbytku obyvatelstva Evropy odměňování za to, že budou poslouchat. Poslouchali nesmysly a teď se ukazuje, že Spojené státy utáčí kormidlo že no tak mě tohleto teď jako už nemáme, prostě zrovna prostředky, aby jsme tady všechno udržovali, koukejte si od nás nakupovat. Jo, jasně, ale my si tady teď začneme dílit své vlivu s, s velmocemi, které uzáváme, jak jako, jako ty, které... Nějak obstáli, že jo, budeme se bavit bizmarkovsky, budeme se bavit jak si, no, což sympaticky nezní, budeme se bavit z pozice síly. Tak uh, jenom na Margo paní Klasový uh, asi si zachytil, že běhá po ne, internetu autentický obrázek paní Kalasový nebo svačny, nebo dílenky Kalasový z minulosti, z období Sovětského svazu, jak teda přísaha na, na Brežňová, na, na hodnoty Svazu sovětských socialistických republika a je velmi u toho úporná, taková jako fakt autentická. Takže je to prostě paní, která dělá jenom to, co se naučila v dětství a v mládí, no tak to dělá dál, tak jako to je jenom moje malá poznámka ke Kalasoví, aby jsme si ji opravdu neidealizovali. Já mám poslední otázku před písničkou, za chvíli si dáme další písničku, ale tahle otázka, otázka mě opravdu trápí. My jsme, stejně jako Slovenci. Před dvěma lety podepsali smuhu se Spojenými státy o přítomnosti americké armády na našem zemí. Dali jsme jim k dispozici určitá vojenská zařízení, možno v Pardubice, nevím koho, co ještě, e, e, vojenská letiště a tak a různý, různý jejich asi dvanáct těch prostorů. Na Slovensku to byla snad jenom základná slijáča, ještě jedna. Bylo to nevím, to nechci tvrdit, to nevím přesně. Ale každopádně ta smlouva byla úplně identická. Já jsem porovnával ty textace těch dvou smlouv a jednu podepsala Čaputová, jednu, jednu podepsala tedy Pavel <hým> a byla to v podstatě taková jako složení zbraní před <hým> Jak napsal Vančura Lansknechty, kteří přijeli e, do města, e, nějak ho, nějakým způsobem ho vybílit. Tak uh, myslíš si, že na stále situaci, ať už se bavíme o, jak říkáš, zrušení nebo konce na to, jak, uh, jak je vidět, tak prostě dominující roli americké armády, amerických vojenských uh, sil, vojen, průmyslů a zá zámyslů, nebo tak, je, je vůbec, vůbec na místě bavit se o zrušení této smlouvy s USA a vojenským té, té přítomnosti? Je to sice na místě, ale neřekl bych, že teď jako je to prosaditelné, protože samozřejmě jakmile to, ten Trump dává najevo, prostě je v podstatě reál politika, prostě, která v podstatě vždycky byla přítomná, akorát si toho lidi nevšimli, jako protože to bylo překvědět spoustou frází a e, nějakým poštářem e, sociálním, takže, s, takže měli pocit, že pořád platí to, co bylo kdysi dohodnuto a, a že to takzvané mezinárodní právo to už bylo zrušeno e, hned několika, několika útoky, jaksi z samotných Spojených států a NATO na nejrůznější země, už dávno v 90. letech, ale ale přece jenom jako tady toho tady, tady ještě přetrvávalo. Ale nicméně ta reál prostě je jasná. Jako co uchvátíš, tak to máš. Mají tady smlouvu nějakou a nedovedu se představit, že ať už je tam kdokoliv, Trump nebo Biden, že to je úplně jedno, tak se nedovedu představit, že by se teď vlastně vypovídala, byť bych, bych byl samozřejmě velmi rád. Ale, ale říkám, jako dal bych přednost jako jiným věcem, které by ta vláda mohla udělat, protože to bychom po ní chtěli strašně moc. Jo. No. Uh, to, to znamená, že uh, se spojenými státy je třeba jedenat, uh, to za prvé. A je třeba vyjednat, co se všechno vyjednat dá. Nedovedu si představit, jak já říkám, jako třeba takovouhle smlouvu, protože co jednou zachvátili, to chtějí zvátit, taky samozřejmě, takže mají tady nějakou smlouvu, kdykoliv ji můžou využít, když se bude něco dít. A jak je vidět, tak nějaké takové tendence tady jsou, že prostě nějaká, nějaké úvahy o střední Evropě, nebo o jakém si opět v trojmoří, o jakémsi pásu od Polska jeho je to takové podle mě celé nehotové, ale nicméně e, myslím, že strategicky se tím neustále zaobírají nějaké skupiny expertů, nejen ve Spojených státech, ale v Polsku, které je takovým tím hlavním nástrojem ze Spojených států, bezsřední Evropě určitě, ne, které z Polska vznikla nějaká regionální mocnost dneska a tak dále. Takže my bychom v tomto prostoru měli určitě jednat a vyjednat si nějaké rozumné podmínky, že teda Žádné takové vstupování eh, nohy cizího vojáka jsem eh, je nepřijatelné. Já si myslím, že ani o to dnes při tom otočením kormidlem Spojené státy nestojí, protože spíše odcházejí z nejrůznějších základen, je to drahé a při současné inflaci, a který je třeba dělat dedolarizaci a tak dále, souvisí to s tím šíleným procesem, což vidíme teďkom na té hádce Trumpa s velením Fedu, takže vidíme, že to je ten hlavní problém, který musí ta Amerika řešit jako tu šílenou inflaci, říkám jako tu strašlivou zadluženost a takovéhle věci, takže zrovna v tom všem, jak si navyšovat státní výdaje Obsazovat nějaké území je velmi obtížné. Samozřejmě obsahit ho, ho samozřejmě míste, kde třeba je to pro zajímavé, to znamená, že chtějí venezuelskou ropu třeba, nebo e, vzácné zeminy e, z Grónska a tak dále, tak tomu, e, tomu samozřejmě lze rozumět, nakonec Kon, konců Trump to i verbalizuje e, velmi upřímně. Jo, jdemu jenom opravdu o ty prachy a e, samozřejmě i strategický vliv, protože když jsme tady se zmiňovalo to Grónsko, e, tak tam jde také o to získat tu. Výseč artydy, že? Protože e, tam, dejme tomu, že se ještě drží nějaké to, jakože právo, ale spíše je to fakticky ne, pro ně je důležité, že ta Kanada s tím Gronskem najednou by pro ně představovala prostě opravdu e, takovou pozici, že už by tam bylo jenom to malinké Norsko, které tam má Špicberky, a u, už by to bylo jenom dělba mezi Spojenými státy a Ruskem. Jo, to už by bylo prostě takhle. No a o Turktu, Artydu, jako dnes je dnes velký boj a, a tam jsou dominantní ty rusové, takže nic nic, je to, to je jiný problém, nebudu jste, jako ty, ty si položil tu otázku. Nemyslím si, že teď je to na pořadu dne, že by to tady zrovna obsadili, a když to budou chtít obsadit, tak to obsaději, protože zá, zároveň tady už všechno mají. Že jo? Oni tady už nemají co, co v podstatě ukrást. Um, prostě nemáme žádné surfy, nemáme nic, nemáme strategické firmy, nemáme vůbec nic. Proto když se mě ptáš na tu vládu, tak já říkám, já bych strašně byl rád, aby v souladu s nějakými jako, jako procesy v, tom v těch mezinárodních stazích jsme aspoň uhráli něco. Jo? Jak, jak říkám, poslat do háje všechny politické reziskovky, vypovědět muliční iniciativu třeba, no i tak toho budou mít chlapci plné brýle. <laughs> jo, jo. No, celá jistě. Takže já teď poprosím pana Spišiaka, pokud mě slyší, jestli by mohl zopakovat ty kontaktní údaje, protože poslední, poslední část našeho protradu po té další písničce je věnována mailům, případně telefonickým dotazům našich posluchačů. Takže pan Spišiak, je to možné? Telefónne číslo do štúdia nula štyri pre mimo slovenských poklokáčov plus štyri pred číslo, potom e-mailová adresa, štúdius alebo zelené tlačidlo na našej stránke slobodný tak děkuji moc a třetí písnička Dana Šustra pro dnešek navazovala trošku, jak dby, kdybychom to věděli, že se dostaneme k té Americe. Je to skutečně náhoda, ale eh, Dan Šustra mi eh, vždycky říká, že on je v podstatě takový hippík, eh, který Zaprvé není levice a není upětaj tím směrem, ale prostě jdemu o to, aby, aby tady byly nějakým způsobem dotržovaný ty svobody. A že jednou z těch hipsterských písní nebo takových těch klíčových je písnička Woodstock 69, kterou vydal před časem, takže si ji teď pojďme poslechnout. The Folk Rock Music Festival, which brought 350,000 people to a rural area two hours from New York City, finally ended at dawn's early light. The Woodstock Music and Art Fair. The sponsors said it was going to be three days of peace and music. The kids said it was just great. Why did you come to the festival? To see the best music in the world, man. <laughs> that money for days <laughs> no sleeping bags so I guess it isn't bothering us too much. <laughs> It's true one may not ask for the names of the tailors of these youngsters, but would anyone care to venture a guess about what would have happened if four hundred and fifty thousand well- dressed businessmen were thrown together for three days under similar circumstances? Tak, něco říká, protože jsme z toho nějakou část zaželi a z nějakou částí jsme se istotožňovali a jako vyvolává to, myslím si, že mluvím nejenom za sebe, ale i za standu a spoustu dalších lidí naší generace určitý sentimentální projevy. Takže je tam poslední hipster, v české pubice, <laughs> abych tak řekl. E, a teď máme, teď máme poslední blok, e, blok e, našeho pořadu, který by měl být věnován e, dotazům, otázkám, mailům našich posluchačů. Takže, pán Spišiak, máte tam něco? Momentálně ještě nepřišlo než do studie. Ještě nedošlo nic. Tak dobré, tak my si vystačíme bez toho. Já bych se ještě za, za stavil Tandal o u jednoho pojmu, ty jsi tam mluvil o těch politických úzovkách, ziskovkách, ale jasně ziskovkách. To je samozřejmě ten, kterou je velice dráží a velice zajímá. A velice jsem ocenil navzdory tomu, že jistě nejsem ten hlavní tleskač Donáda Trumpa, ale velmi, velmi jsem ocenil, že jako jeden z prvních svých exekutivních kroků udělal to, že zrušil celou tu DEI administrativu, tedy, eh, tedy diversity eh, equality inclusion, která stála americký eh, veřejný rozpočty miliardy dolarů ročně. Tam byl dokonce nějaký předpis, zákon, kdo ví, nevím, že všechny veřejné instituce na úrovni federální úrovně, teda eh, tak, tak a, a korporáty a velké firmy museli mít svýho DEI, nějakýho administrátora, jako mají komplience administrátora Takže prostě musí mít někoho, kdo tam hlídá, jestli je v příslušné firmě nebo instituci dostatečný počet OSH, Černochů, Hispánců a tak dále tak dále prostě podle té diverzity. A tam to zrušil jedním pohybem pera. Musím říct, že nejpozději v tom okamžiku si mě získal. E, myslíš si, e, teď nemluvíme o Spojených státech, že něco takového, byť nám tady sourožka e, Laurenčíková opustila e, radu vlády pro lidská práva, což byla taková ta hlavní bojovnice za tyhle ty agendy, Myslíš si, že se naše vláda schopí a udělá něco podobného, že prostě jako dá tomu tomu strašnému e, molochovi e, červenou? Tak já nevím, já, já jsem, já v, to, já v to doufal, protože je to jedno z gest, které, ano, samozřejmě, že se ozvou všichni možní ze zahraničí a tak dále, protože si je tady vychovali koneckonců za naše peníze. Nebo nejprve byl ten malý vklad venku a pak se čerpalo ze státního rozpočtu. Typicky srošovská eh, strategie, že? Vložím hmm. málo peněz, vychovám, eh, protlačím do politiky, no a pak už to udělají za mě, mají už u mě závaz, tak co už jim jiného zbývá, než aby se odděčili tím, že odsouhlasí skrze e, další e, své pozice, odsouhlasí peníze, které se vytáhnou ze státního rozpočtu. E, to je prostě strategie, kterou uplatňuje po celém světě e, velmi, velmi úspěšně a ve finále to znamená ve spojení s tajnými službami, e, ve finále to znamená značný v každé zemi. Takže e, to, se tady samozřejmě odehrálo ve velkém a e, tak ale je to prostě něco, co se dá, co se dá opravdu také škrtem teda vyřešit. Tady máme, neustále řešíme problémy, že tačí ona miliarda někde zkází. a nevím, kolik už je to dneska, se odhodovalo až 50 miliard, jako které se někde rozdělí na nejrůznější projekty, které vůbec nedáváme, nemají žádné opodstatní. Konec konců, celářa z těch outsourcingů nedává žádné, žádný smysl, které se tady od 90. Letech, let vymysleli na ministerstvech. Já nevím, jak, jak vě, efektivitou, například se bude, když se tedy rozhodli, že budou různí, nejrůznější příslušníci různých samů, zejména často ODS a ČSSD, když se rozhodli, že třeba je, nevím, třeba soukromně vytápět nemocnice, školy a tak dále, prát, prádlo na ministerstvu vnitra. Já nevím, jestli, jestli se zefektivnila ta práce. Ne, prostě se jenom přerozdělili peníze státní a, nebo z veřejných rozpočtů a tekli do nějakých soukromých kapes. To je celé. Takže ten problém je mnohem širší, ale to samozřejmě už píchám hodně do vosího hnízda. Jo, tak se, se, se celé rezorty vlastně tady potřebovaly najednou outsourcingy a ja, tak já nevím, tak některé věci, které drží v ruce stále, tak by měl si i sám organizovat. No, nejlépe by prokázali svou nezávislost na, na těch základních vlastně západních dejme tomu manipulátorech kdyby zrušili člověka v tísně třeba, to by se jim moc líbilo. Konec konců, že jo, Endowment for Democracy, jako to je, to je ta hlavní, to byla ta hlavní síla, která to platila, ale pak samozřejmě USAID, jako to je třeba zmínit, že do toho se pustili, jako konec konců tady se mi velmi líbila pozice Kennedyho, nevím, nakolik je ta pozice dále tvrdá, ale to, že zrušili prostě jako celou tu síť toho těch nesmyslných podpor vlastně zároveň jako dávali trošku najevo, už nebudeme až zase tak tolik platit ty barevné revoluce, když, jako, jak vidíme, zase v tom nějakým způsobem měli prsty teď i v tom Iránu. Ale jako pojďme prostě se jak si na to soustředit na tohle téma. Máme to tady doma. Jo? Ať začnou prostě od něčeho třeba co, co prostě je třeba menší. ale říkám, jako nejlépe by bylo demonstrovat na, na, na takovéhle instituci, jako je třeba ten člověk v tísni, který mi hodně tedy, eh, hodně tedy mi eh, pije krev, eh, protože samozřejmě ten ideologický vliv, který zalesli teď do škol, že jo, kde, kde po, eh, a zároveň podporují všelijaké eh, eh, dobrodružné prostě, eh, aktivity eh, různých služeb eh, někde venku, zbraně, že jo, jak, jak si jak tam vážili a tak dále. Eh, tak to jsou všechno věci, které, které by měly teď být na přece vlády, tam přece se dá ušetřit obrovské množství peněz. Tak člověk v a, má, pokud se neplatou něco, něco kolem 5 miliard ročního rozpočtu, z čehož část jde z našich veřejných zdrojů, část z evropských, část z jiných, z nevím jakých. A je to stát ve státě, to je jednoznačné. Já jsem s nima přišel do velkého konfliktu Uh, po jedné besedě v Českém mrzase, kde jsem torpedoval tu snahu jednoho světa ve školách, což je sub. sub Kupenství, tedy jeden člověka v tísni, který se nám nadspal do škol a začíná nás tam poučovat, nebo ty naše děti začíná poučovat o tom, co je správné z hlediska LGBT, z hlediska Green bio, z hlediska uh, geopolitiky, nevím čeho dalšího a to jsem, přece není možné, kromě jiného tedy, jako ten argument číslo jedna je jasný, Politika na školy nepatří. To je v zákoně. A druhý argument, přece nemůžou nějaký e, maturanti, e, aktivisti s nějakým ziskovky chodit do škol a poučovat tam ty děti, které mají mít vzdělání od vzdělaných a jaksi disponovaných pedagogů. Uh, a to, to jako úroveň těch pedagogů je odvislá pochopitelně tu rovně celého pedagogického školství a o tom se taky nedělám úplnou iluzi, ale nicméně aspoň základy mají všichni a prostě tohleto, tohleto diletování není možné. A pak jsem byl tedy poučen o tom, že mnohem lépe budou tyhle amatéři tam vystupovat, protože budou jak si vycházet vstříc poznávacím, kognitivním potřebám těch dětí a jako, uh, budou s nimi dělat ty soft skills, ty měkké dovednosti, komunikace a bla bla bla bla. Takže to jako mě u toho, u toho um, začínám omklívat a nelíbí se mi to, a je, nemyslím si, že je to ve prospěch naší budoucnosti, je to v neprospěch naší budoucnosti, je to ve prospěch toho, že budeme podmaněni nějakou ideologií od někud, nebo nějakou finanční ideologií, přesně řečeno, od někud, abychom byli, jak v tom Huxley, v tom konci civilizace, alias, Brave New World, abychom byli spokojenými uživateli eh, krásného světa, nového. Uh, to je dál než Orwell. Že? Orwell uh, popisuje podmanění po pomocí násilí. Huxley popisuje podmanění pomocí libosti. Uh, a to je, to je strašlivě, strašlivě nebezpečný. A toho já se bojím, a to, to se týká našeho školství. Bohužel, já jako vysokoškolský učitel s tím přicházím docela často do styku, že mi tam přicházejí z těch maturit lidi, který vůbec ani nevědí, co byla francouzská revoluce, jaký strašlivý rizika do světové dějiny přinesla. Ne, to už vůbec ne. A teda, a teda, a teda. Takže tím nechci zdržovat, o tom jsem tady párkrát, myslím, mluvil. Je, jde o protože že ty neziskovky já nevím jestli to váda se k ní a dneska teda musím říci a před pár hodinama dostala do věru sněmovny. Těch 108 hlasů, které tam drží ty tři vládní strany. E, takže to je aspoň jedna dobrá zpráva e, před závěrem tohoto pořadu. Ale já nevím, jestli tahle vláda bude mít tolik odvahy, aby šla do tolika bojů paralelně. Jeden boj je s Green Dealem, druhý boj je vlastně s Bruselem, třetí boj je s těmi neziskovkůmi a já se bojím, že e, aby z toho zase nebyla potom nějaká přečka. Co myslíš? No, já se toho bojím taky velmi, ale proto jako takové ty snažší úkoly, jestli třeba dát, s, těma, s těmi neziskovkami se dá zatočit, alespoň tedy s těmi méně vlivnými. Samozřejmě, člověk je normální americká agentura, to nic jiného není, to prostě vůbec nemá s námi v podstatě nic společného, e, ale která jenom jako dobře ty lidi živí a jsou schopni úplně čehokoliv, ale ale nicméně prostě je tady celá řada nesmyslných projektů, které třeba okamžitě zrušit je, vláda nedá peníze. Má k tomu ideální příležitost teď, jako protože musí nějakým způsobem opravit rozpočet. Jako pořád lépe, když se je, ty peníze prostaví na nějakých dálnicích nebo kdekoliv jinde. Hlavně, že jak si přestane je, toto prostředí, jak, jak, si, jak si fungovat a dál ideologicky pracovat. Budou se možná chvilku srocovat na nějakých demonstracích, ale kdyby ta vláda měla Odvahu, no tak samozřejmě, jakmile tomu vezmeš kyslík, tak budou muset něco dělat. Třeba jít stavit ty dálnice, by mohly, že jo? A tam by byly možná nějakým způsobem upotřebitelní, když nevím. No, jo, takže trošku, trošku se toho opravdu bojím, že, že to nezvládnu, tak říkám, nějaká, nějaké aspoň realistické cíle, ale dotáhnout to, dotáhnout třeba do, já nevím, dvou, tří měsíců něco jako z toho, tak za to by byl velmi děčen. No, tak, tak jako tohle je jeden z těch, samozřejmě ty všechny ostatní úkol v tom, v jakém rozvalu je celé hospodářství, kam jsme to dopracovali. Tady to je na nějakou opravdu dlouhou tráť. Já mám třeba spoustu nějakých nápadů, které, kdyby jsme měli odvážnou vládu, tak by se mi třeba líbilo, bylo, kdyby něco udělali také pro obyvatelstvo v tom smyslu, že by řekli, a my vám dáme nějaký speciální benefit. A mám pořád na mysli samozřejmě tu energetiku, protože je to jedna z ta krev, krev země to, co se stalo tady s tím Čezem a tak dále, to jsou, to jsou věci tak šílené, kde kdy tady třeba normálně zestátně ta hotová s nikým se nemazlit, jako to jinak jako nejde, tak kdyby třeba ta vláda řekla, tak protože jsou těch příkladů je po světě spousta, co kdybychom třeba jeli zadarmo tu elektřinu, zadarmo nikdy nebude, že budou se platit náklady na její výrobu, distribuci a tak dále, to jasně, a to si může vzít na sebe ten stát, tady vůbec není třeba privatizovat. prostě stejně privatizov pracují, pracují Všichni s tím, co vytvořil stát, všichni ti, kdo z toho žijí. Tak mě vždycky napadá takový, vzít si takový nějaký jeden velký projekt, například tento, který by ulevil lidem, že by nemusel nosit tři svetry, eh, že by přestal tenhle ten problém, prostě by se. Hm, Prostě byl by to problém státního rozpočtu, a ne tyhle ty piškuntály, které tady byly slíbeny, že se o 10% sníží cena elektřiny, ale zatím se budou samozřejmě platit ty peníze i nadále těm obnovitelným nebo občas fungujícím zdrojům, že? Takže to bude fungovat dál, to se bude dál platit ze státního rozpočtu, ale přitom jako o 10% to je prostě směšné. Já to říkám proto, protože takové benefity existují. Prostě hold jako norové třeba jak si měli plyn a zaplatili kdeco z toho plynu a ulevili vlastnímu obyvatostu, byť samozřejmě zase zvedli třeba hodně daně, ale zároveň prostě jako měli, byli najednou sociálně velmi přijatelní, to Norsko, to byla to byla země velmi zanedbaná v podstatě a najednou, když za Bruntlandové, jak si objevili ten plyn, tak něco udělali, samozřejmě všechny takové ty země, které leží na ropě arabské, tak si zjednali prostě velmi komfortní život Co bývali zadarmo a třeba bývalo třeba benzín, třeba byli by, než ho rozmydl, tak je naprosto nesmyslný a mezi padlou poružící útok na to. Takový, my nemáme nic jiného, my nemáme žádné suroviny, mohli jsme dotáhnout jaderné elektrárny a mohli jsme, mohli jsme, mohli jsme opravdu, si, udělat toto gesto vůči vlastnímu obyvatelstvu, ne nechat tunelovat čest třeba Blackrokem a, a Vanguardem a dalšími zločilivskými organizacemi. Ale na druhou stranu my se můžeme třeba s těmi spojenými státy bavit. Teď mám takový nápad jeden, když jako teda říkáš, co teda dotáhnout to se mi strašně líbí, to, co udělal ten Orbán. Orbán zaprvé nejenom, že se postavil do té role toho mezinárodního jednovače a ustál to nějakým způsobem, ale dnes, a to je velmi, jak pro nás prostě následování hodné. On je jakási elektrárna v Pakši, tady je jaderná, kde se dohodlo, že jí bude stavět rozatom. A samozřejmě, což je velmi nepříjemné, kasírovat bude Westinghouse, který už je není schopen postavit. A e, ten Orbán e, samozřejmě dojel do té Moskvy, dojel do toho Washingtonu, dostal tam všechny možné výhody a najednou to jde. No samozřejmě za cenu toho, že e, Westinghouse bude ty peníze kasíro, to jsou takový účetní v podstatě, že? jak jaksi dnes nejvyspělejší e, organizace, e, nejvyspělejší firma, která je schopná postavit opravdu, si. Nejbezpečnější a nejsolidnější jadernou elektrárnu, což je ten, ten, ten ruský rozsvatom, bude stavět. Tak je, takový kompromis, a ono to souvisí s tou středoevropskou politikou. Kdy, kdy to, děle, to chce opravdu skutečně e, lidi, kteří se nejenom nebojí, ale taky mají trošku fištrón, tak bych se velmi přál, kdyby ta vláda přišla s něčím takovým, s nějakým projektem, třeba tohoto typu. Jo, to znamená, dojedu do toho, to, do toho Washingtonu, kdybych byl tím premiérem, že jo tam se pokusím dohodnout na takových podmínkách, co se díká třeba e, Dukovan, e, Temelína, dojedu pak klidně do té Moskvy vůbec. Se nebo ženírovat že a, a dohodnu něco takového. A pak jako vyjednám nějaký bonus, já vím, že to je náročné velmi, jo, já to odvahu a tak dále, a vyjednám nějaký bonus pro Českou republiku, pro, pro obyvatele tady, to znamená, že jim ulevím uh, v podstatě sociálně, zároveň pomůžu ekonomice. Například, například, no něco, nějaké gesto, něco, něco by ta vláda měla udělat. Uh, teď jsme tady říkali, muliční iniciativa, to všechno asi je relativně reálné. Zároveň se musím bavit v tom velmocenském procesu, musím umět vyjednávat. Proto takový zájem o to ministerstvo zahraničí. Nevím, jestli jsme na to teď zrovna dobře personálně vybaveni. Velmi bych si přál, abychom se sousedy, zejména s nejbližšími sousedy, se všemi začali dělat intenzivní zahraniční politiku. Se Slovenskem úplně na prvním místě, samozřejmě. Je tady Maďarsko, je tady Rakousko, ale zejména Polsko, s kterým vůbec třeba nejednáme. Tak Tady bych si představoval, že to je to jediné, co můžeme dělat, to, že to znamená vložit do toho nějaké, nějaký intelekt, nějakou, nějaké schopnosti vyjednávací, diplomatické a tak dále. To bych byl rád, kdyby aspoň se podořil. No. Říkám, neziskovky, muniční iniciativa a tak dále. A celý ten obrovský prostě balík problémů, který nad námi vysí, to samozřejmě ta vláda nevyřeší. No, byl bych vděčen, kdyby děl alespoň něco. Aspoň něco. No. Aspoň něco. No, kamaráde, čteš mi trošku myšlenky před koncem potředu. Já tady mám poznámku a ty jsi o tom teď vlastně mluvil. To je ta diplomatická iniciativa vůči Okolním státům. Já tady mám poznámku, proč nejsme schopni e, speněžit svoje geopolitické postavení. E, Česká republika stojí úplně naprosto ve středu mezi zájmama západu východu, mezi, mezi vlivama západu východu, financema západu východu a teda a A my, protože nemáme zase jako, nemáme naftu, nemáme diamanty, nemáme spoustu dalších komodit. Vanat nebo Wolfram nebo já nevím co, tak to umí Fafrce, ale my, my máme uh, úžasnou geopolitickou polohu, kterou jsme v podstatě nikdy uh, od Karla IV. nikdy moc nebyli schopni prodat. Uh, tak uh, se tě tážu velmi stručně a jednoduše, jestli si myslíš, že to je ještě komodita, kterou je možné prodat a má to smysl o tom mluvit. Přeju se to, rád bych tomu, no nevím, no záleží to na kvalitě lidí, to je, protože, jak jsi správně říkal, žádné suroviny nemáme. A tady prostě jde jenom o to, abychom prostě měli ty mozky, abychom prostě byli připraveni. Myslím, že ta kvalita šla hodně dolu, e, takže samozřejmě je to teď velmi ovlivněno e, tím, jak vypadá například vysokoškolské e, studium absolventi jo, není prostě ta příprava není taková, jako by měla být to znamená, nerozvíjí se žádné to, čemu se říká takzvané kritické myšlení a tak dále. To znamená podívat se na sebe trošku z vrchu a podívat se na, to, na tu svoji pozici. Mně to fascinuje to téma střední Evropa, ve které ta republika by mohla, a minimálně společně se Slovenskem, protože prostě s kým už jiným by mohla opravu si začít trošku vytvářet svůj vlastní prostor. No ale říkám, chce to také nějakou chytristiku, že to znamená, Jak říkám, to, co udělal třeba s tím malým Maďarskem, co udělal ten Viktor Orbán, třeba s tou elektrárnou pakš, to je pro mě jeden z nejlepších signálů. On to opravdu vymyslel na všech všechny strany. E, Trump teď říkal, a dobře, dobře, odebírej dál, klidně tu rupu, ještě rok odebírej z Ruska. Oni by to bude odebírat dál, samozřejmě. Jo? A jenom říkal, tobě dám výjimku. <laughs> Jo, on to v podstatě celé vyjednal. Je to malá země 10 milionů obyvatel srovnatelná s námi. Takže nějaké takové věci by se mh, mohly podařit. Jo, tak ale, mh, nevím, obávám se, jo, to třeba motoristi teď obsadili, obsadili ministerstvo zahraničí, no, tak mh, musel by být možná trochu lépe připraveni, třeba budou, jo, tak nechci zase mh, to, to všechno hned jako torpédovat, no mh, trošku jsem rozpačitý, samozřejmě, ale kdyby opravdu byla pravda, že říkáš, jako, že jeden zlej a jeden hodnej, jako jo, a přitom chystali nějakou velkou koncepci, trošku si to nemyslím, ale byl bych tomu velmi rád, takže střední Evropa, tohleto, tu, tu naší pozici, tu naší polohu tady e, nějakým způsobem trošku vyšperkovat a říct se, ko, ano, jsme schopni tady být tím nárazníkem, že jo, celá ta, celý, celý ten blok vlastně tady je schopen nějakým způsobem se e, domluvit a, a jako vlastně to všechny ty obavy, které dnes bohužel přicházejí z té západní Evropy, e, je to ten upadko syndrom, Tak se vlastně postavit před to jak si říci, jo, pojďme, pojďme se domluvit, my v tom tady budeme hrát jako nějakou svoji, svoji roli. Jo. Jak říkáš za Karla IV. a no, za posledních přemyslovců, že, to bylo velmi silné pozor, my jsme měli taky surovinu, že Král železný a zlatý přemysl, tak a druhý byl především stříbrný. Tím, že tady byly stříbrné doly. Jo, v hlavě a potom, potom jako v Kutné hoře a tak dále. Takže e, i tehdy jsme měli jako nějakou surovinu, na které to také bylo postaveno, ale teď už nemáme opravdu vůbec nic, <laughs> jenom ty hlavy. A já jenom k tomu poznamenám, že vlastně e, mimochodem, že trpíme všichni tím, jak e, třeba tady chybí účenské školství, nejsou řemeselníci, e, průmyslovky tady měly velmi vysokou úroveň. To znamená, že my jsme vlastně mě, už za té první republiky, že jo, jsme, jsme byli velmi bohatí tím, že tady prostě byl ten, ten dorost inženýrský, technický a byli jsme schopni vlastně vytvářet třeba, třeba to, co potom jako nám přinášelo zlato, to je to speciální strojírenství například. Jo? To znamená, že mohli jsme se věnovat infrastruktuře a to všechno už jako se rozpadá úplně. Není, není prostě není zázemí najednou. Jo? Já to jenom srovnám třeba, když jsem sledoval, co se děje v Rusku, po té, co Putin převzal od toho Šílence jel si na moc, tak oni najednou zarazili ten řízený rozpad školství, třeba středního. To jsou ty slavné vůzy, které nebyly nic moc oproti našim průmyslovkám, právě které měly vysokou úroveň kdysi v Československu. Tak ty vůzy najednou oni vlastně obnovili, jo, to je taková ta střední škola, nestřední škola a tak dále. A zase zpátky prostě už mají tu vrstvu těch lidí, kteří jsou schopni pracovat. Na té infrastruktuře rozvíjet dneska nějaká know-how, dělat vlastně dneska třeba i v tom zbrohním průmyslu, proto, jak si z toho mají všichni, z toho ruska obavu, protože to rozjeli, rozvinuli, no a my jsme to všechno utlumili, zničili, no takhle to, to, to bychom takhle po, mohli pokračovat <coughs> nakonečně obor po oboru. Ale to, co se, na, co, na co se ptáš ano, ale chce to samozřejmě začít opravdu pracovat systematicky, jako není to možné, aby se zaměstnávali e, lidi, kteří s bídou umějí Česky má na ministerstvo zahraničí, jako se to stalo za sociální demokracie, jako to, to prostě nejde, jo. Mizerně Česky a, a všichni chtěli být e, na jednom z těch asi čtyři už vysvánci, kolik máme vlastně kolik máme v Beneluxu Bruselu, že to, to je prostě nehoráznost. My <laughs> potřebujeme lidi, kde se dělá biznes, kde se dělá nějaký obchod a tak dále. Takže na tom poli té mezinárodní politiky e, je je to dnes mimořádně důležité. Mimořádně důležité sledovat každý posun ve stazích mezi velmoceny. mít opravdu e, ten pověstní prsta té půdy, Prostě rozumět tomu, co se děje jako v tom, v tom světě. A v tom šel hledat ty skulinky. To, co udělal třeba ten orbán, e, říkám, s tou elektrárnou, to, to, to, to, to by mi nedá zpátto, protože tady ty diskuze většinou o nějakých korejcích, a já nevím, co všech, to všichni vědí, že to je nesmysl. Jo, do toho zasahuje Brusel, koho si smíme nebo nesmíme pozvat na stav nebo elektrárny, no kde to jsme. Jo? Takže, takže jenom taková drobnost, no a bavit se třeba o té energetice jiným způsobem, jestli nám vůbec slouží, jestli, jestli prostě jako, jako to, co se děje, že nám otékají ty peníze do zahraničí, jak se když si s námi dělají, jak americké nadnárodní firmy, tak Německo, co chce a my nejsme schopni nejmenšího odporu. Tak to mě, to mě dost tako trápí tyhle ty věci. A všude ale se dá něco vyjednat. Něco, alespoň začít zmírňovat ty dopady. Tak asi no. Tak to bude na té nové vládě. Já se zeptám pána Spišeka, jestli nám tam přebyl nějaký dotaz. žiadný. Žiadny. Dobrá, takže 22.37, přetáhli jsme to trošku, takže na mě je teď, abych se rozloučil s našimi posluchači, posluchačkami. Děkuji za vaši pozornost. Já učím se samozřejmě s panem Spišakem, který měl technické na starosti odbavení se studia Banské Banské Bystrice, Učím se samozřejmě se Stanislavem Noutnem, mým dlouhatým partiákem z tohoto prožedlu i z jiných aktivit. Děkuju Stando, za tvoji účast. Bylo mi velkou ctí, milý Petře, a jako doufám, že to neděláme naposledy, že jo. Děkuji, děkuji také za pozornost posluchačům svobodného, svobodného vysílače, protože e, i když třeba se dnes zrovna neptali, tak vím, že jsou velmi vytrvalí a věrní. E, tak, no a to je tak asi všechno panu Spišákovi, pochopitelně, že dnes zastal e, roli mnoho, e, mnoho obročníka našeho přítele Borise Koroněho. Děkuju, děkuju. Ano, samozřejmě, tahle ta reáce bude vyset na. Na archivu Slobodného vysíláče. Čili kdokoliv bude chtít, si může poslechnout kdykoliv budoucnu. Takže dokud nás zcela nevymažou, ale to snad jako vzorem ke složení současné slovenské vlády, eh, snad nenastane, doufejme, i když takové náznaky za té minulé vlády byly. Takže vážním přátel, moc vám děkuji za pozornost. Se všema se moc loučí, Petr Žantos. A úplně nakonec vám dám písničku Dana Šustra, která se jmenuje Inzerát na zemi, ve který bych chtěl zase žít. E, takže myslím si, že je to taková dobrá poenta toho dnešního povídání. Mějte se krásně a přeji vám všem hodně zdraví.